السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للنا أحمد ونستعن ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل لأهو من يبلل فلا هادي ألاه أشهد أن لا إله لله ولا شريك لأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعض اللهم صل على محمد wa ala ali wa sahbi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yuminu ba fa inna khayra al hadith kitabullah wa khayra al huda ali muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa saral umur muhdathatuha fa inna kull muhdathatin min al qulub yan tabaradu la dhalalatin alhamdulillah ida dipertemukan allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini pada 18 Ramadhan Ini kita telah melalui 17 Ramadhan Dan kita memasuki hari ke-18 dari bulan suci Ramadhan Bulan yang kita sudah maklum Semua bulan yang keberkatan Bulan yang setiap malamnya ada ampunan dan menjauhkan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menjauhkan hambanya dari api neraka. Ijkun minan na' Bulan yang tidak terbagi-bagi. Walaupun ada yang membagi bulan, bulan pertama, malam pertama, bulan kedua, gini, gini. Tetapi bulan yang sahih tidak dibagi. Setiap malamnya ada ampunan dan menjauhkan dari api neraka lagi ini kita tidak bicara lagi tentang ya kaifiat Ramadan. Karena kaifiat Ramadan itu harusnya dipelajari sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan kita tambah yang lain lagi. Kalau kaifiatnya juga lagi berarti belum belajar lagi kaifiat Ramadan, ya. Nah, kenapa kita belajar kaifiat Ramadan? Karena kita ingin amalan diterima. Kaminsai min, min leisalahuminsiamih ilajual atas berapa banyak yang berpuasa tak ada yang dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kaminkoi min, ka min leisalahuminskiamih ini ilah sahat berapa banyaknya yang bangun malam tak ada yang dapat bangun malamnya kecuali begadang saja ngantuk saja. Kini kan banyak nih yang hobi begadang malam nih. Ya jad. Sahur, Alhamdulillah, ya. sambil main domino, ya, gantung-gantung botol. Nah, ha. padahal boleh dia gantung botol sambil baca Quran kan mantap tu. Daripada dia main domino, ah, ha. ambil dua botol dua, gantung kiri, gantung kanan. Nada tu kurang banyak. Brigjen tu gantung pula di leher kalian. Ah, ha. baca Quran kan banyak tubuh pahala tu daripada ngantung saja awak tak dapat pahala taruhlah kata dia tak berjudi siapa bilang tak berjudi dia telah memperjudikan hidupnya usia yang Allah berikan kepadanya dia pertaruhkan hmm? dia menyangka bahwa dia tidak punya modal modal besar sudah disiasiakan untuk mendapatkan Pahala dari Allah. Allah telah membeli orang mukminin. Inna Allah hassaral minal mu'minin anfusahum. Allah telah membeli orang mukmin. Jiwa mereka telah dibeli. Dengan apa? Dengan surga. Tapi kini surga itu ditukar dia dengan wah dunia. Rugi manusia menukar surga yang sudah diberikan. Kita ini sudah dibeli. Eh? Hari ini kita bicara tentang Al-Quranul Karim. Kita bicara tentang keagungan Al-Quran. Mengapa? Karena kita banyak tahu Al-Quran, tapi tidak banyak yang tidak tahu bagaimana keagungan. Kita cuma tahu Al-Quran layu. Akhirnya salah menggunakan Al-Quran. Karena dia ingin Al menunjukkan Al-Quran, menunjukkan Al-Quran itu lebih utama dari yang lain. Ah, ha, segala temuan orang dicarinya dari Al-Quran. Quran itu Quran kitab yang lengkap apa saja ada olahraga ada juga kata dia apa dia ma <mari> ramaita isra maita walakin Allah haram bukan kau melempar waktu melempar itu tapi Allah lah melempar ayat tolak peluru Ah, hmm? jadi ayat tolak peluru tuan yang kata dukun tukang sihir oh tak sihir putih ada di dalam sihir putih Allah ada nama sihir putih pula yang sihir putih itu yang dari ayat. Kalau yang bukan dari ayat itu sihir hitam. Nah, ha? itu kata dia. Apa? Wah, kalau kau tak laku-laku, pakai doa Nabi Yunus. Nah, ha, Nabi Yusuf. Zainalilnasih hubus shahwat mina nisa walbani nol. Wal... Puah, jadi. <laughs> ya, kini si Nabi Yusuf tak baca doa itu pun ganteng kita ni gantung. <laughs> lah badan itu hitam manis. Tapi malam tidur di kerumun semut. Habis manis, bangun tidur tinggal hitam saja lagi. Ha? Hmm? Maka itu salah menggunakan ayat. Kenapa? Dia sangkir ni. Dia tak nak Al-Quran dikatakan. ya? Dikalahkan oleh ilmu pengetahuan. Akhirnya dicocok cocok-cocokkan. Nah, itu biasa kerja mahasiswa. Bah. Dari ayat Matematika. karena dia kuliahnya di... Hmm? Matematik, ha? tidaklah yang berdua kecuali yang ketiganya setan. Ah, ha, yang keduanya ni ambas ini, ha, ini tunggu nih. Ha, tengok ayat tentang pembagian warisan ni al Quran juga nih. Kalau dia kerja travel, cari ayat travel. Apalam ya sirufil ardifyan zuruqai fakana akibatun mukazibin. Apakah engkau tidak berjalan di muka bumi? Ayat perwisata tu, karena dia punya travel, pakai ayat. Tengok semuanya pegawai. Ada ini enggak? Kita ingin bicara bagaimana keagungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan Al-Quran dengan berbagai sebutan, ya, seperti namanya kitab, zalikal kitab. Kitab, kitab itu pun maknanya sesuatu yang dikumpulkan. Maka itu pengumpulan Al-Quran. Siapa binang itu binang? Orang sudah disebut Zalikal Kitab. Itulah kitab. Sudah dikumpulkan. Sudah disebut itu kitab. Yang dikumpulkan. Namanya kitab tu Kalau buku tulis itu tak kitab namanya. Kurasah. Kalau yang kitab tua ha, sudah ada kumpulan tulisan di dalamnya. Itu kitab namanya itu. Zalikal Kitab. Itulah kitab. Lalu apabila tidak ada keraguan, siapapun yang doktor di sini, profesor pernah enggak berani nak nulis skripsi atau disertasinya, inilah disertasi yang tidak diragukan lagi di dalamnya. <tuh> tak ada yang berani, hatta Injil pun tak dapat antum dalam kitab Injil itu mengatakan inilah Injil tak ada lagi keraguan di dalamnya. Kalau ada tulisan itu ada ah, diragukan keasliannya. <tuh> Tu bedanya, Quran langsung tak ada ragukan. Kalau ada orang ragu, imannya kita ragukan doa. Tak ada keraguan di dalamnya. Kadang Al-Furqan, Sahru Ramadhan yang diunzilafihil Quran, Hudal, Ninasiwa Bayna, Siwa Min Al-Furqan, Al-Furqan, di turun Furqan. Yang membeda, yang hak dan yang batil. Yang hak dan yang batil mana? Urusan agama, urusan dunia Ya ada, ada Cuba tengok Orang-orang berbeza. Matahari bergerak Atau tidak Berapa zaman orang bingung, -bingung ha? Satu bilang matahari bergerak Satu bilang matahari tak bergerak Tapi yang aneh kita tengok Dua benda bergerak, satu kita akui Tak bergerak, satu dia kita akui Bergerak, bulan dan bintang Bulan dan matahari itu Sama-sama kita tengok tau tapi kenapa kita ngaku bulan bergerak? Tapi matahari tak bergerak. Sebelah apa kepala kita tengok tu? Dua-dua kita tengok tu. ha? Bulan bergerak, matahari juga bergerak. Lalu kita akui bulan bergerak, matahari tak bergerak. Dan tengok tu cara otak kita tu fikir tu. Kalau orang kapir sudahlah otaknya sudah macam itu. Jangan pula otak kita pula macam itu. Ah, ditengok, ditengok, ditengok ah, akhirnya orang kafir baru ngakui matahari itu bergerak ternyata Al-Quran sudah dulu mengatakan tajri matahari itu ta tajri tajri makna bahasa Arab intiqal minal makan ilal makan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dia bergerak, matahari bergerak barulah orang kafir ngakui bahawa matahari bergerak jadi kalau antum masih mengakui matahari tak bergerak. Bahaya suh orang kapira dia mengakui. Ngaku dia bergerak. cuma dia tak mengakui matahari itu mengelilingi mat bumi. Itu yang dia tak mengakui. Tak mengaku dia itu tuan. Ketika kemarin seminar sains di, di Pontianak. Di di Untan. Fakultas Fisikanya. Anak danya. Kalian ngakui matahari bergerak? Diam. Matahari ngelilingi bumi? Diam. Mungkin takut jawab. Jawab salah, tak dijawab salah juga kan? Bagaimana? Hmm? Orang kapal tak ngakui matahari ngelilingi bumi. Cuma dia mengaku bumi ngelilingi matahari. Okeylah. Sekarang matahari bergerak. Ngelilingi apa Matahari. Oh itu mengelilingi galaksinya pak Galaksinya Okey Berapa kecepatannya Sekitar 720 ribu kilometer Itu satu pendapat pak Per jam Pendapat yang lain mengatakan 808 ribu kilometer per jam Okey Kalau matahari bergerak mengelilingi Induk galaksi Katakanlah galaksi bima sakti tak sakti, bimah, bimah, bukan nama awak juga, bimah nama mahu lain pula. Ha, telah lah, tak bima sakti, tak bismah yang sakti, terserah apa kalian lah, sebut-sebut. Ha? Ini matahari, ini galaksinya, dia berputar. Okey. Bumi ngeliling matahari kan? Okey, berapa gerakan bumi? Berapa gerakan bumi? Tiga. Berputar pada porosnya. Berputar ngelilingi matahari bergerak mengikuti matahari mengelilingi galaksinya, tiga gerakan sebab kalau dia tak mengikut tinggal dia dari matahari matahari cepat tu kedinginan kita logika sederhana ya tak perlu untuk gagal dengan orang kafir tu no? ha? tiga gerakan sekarang pertanyaan kita kenapa kalau ada benda luar pesawat luar angkasa terbang Keluar dari atmosfer bumi, bisa balik ke bumi. Kalau bumi itu bergerak dengan kecepatan 720,000 kilometer, ada tak benda sekarang pesawat dengan kecepatan 720,000 kilometer per jam? Tada, taro lah 10,000. Nah, bumi bergerak 720,000, benda ini 10,000, bisa tak ngejar bumi? Takkan bisa ngejar bumi. Masalahnya kenapa dia bisa balik? Tunjukkan bumi itu tak bergerak. Maka pesawat luar angkasa satu, tetap bisa balik. Bisa dia menuju bumi. Kalau sempat bumi ber bergerak mengelilingi matahari, mengikuti matahari dengan kecepatan matahari bergerak 720 ribu kilometer, balik-balik orang. Tak balik-balik, lagi. -balik, Hmm, suruh orang kafir tu fikir Itu tak itu fikiran kita Banyak yang lain lagi kita fikirkan Bumi buat Allah sudah beritakan, Bumi Ha? Ha Jadi kita tak bahas Kita lihat bagaimana agungnya Al-Quran Allah sudah sebutkan Orang kafir tak yakin Urusan dia tak yakin Kita jangan sampai tak yakin Ha? Orang kafir namanya je orang kafir Ya? Banyak kita Kemudian Al-Quran juga dapak zikru. Ya. Kemudian. Uh, Macam-macam sebutan bagi Al-Quran yang Al dikirim. Tetapi. Ya. Al-Quran disebutkan juga sifatnya beberapa macam. Ya. Yang disebut sab'an masani. Setelah kami berikan kepada tujuh ayat yang berulang-ulang yang dibaca. Dan Al-Quran. ni Al-Fatiha sab'an masani. Yang hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabun Masani yang senantiasa dibaca orang di Islam setiap solatnya kemudian Al Quran yang agung. Wal Quranul Azim, Al Quran yang agung. Kadang Al Quran disebut Wal Quranul Majid, yang mulia. Ya, di kadang-kadang kita salah memuliakan Al Quran. Saking cinta Al Quran, dia jadi ringtin. Kita menyangka kita cinta Quran. Masuk WC antum punya dua pilihan. Antum matikan bacaan belum selesai. Tidak antum matikan antum mendosa orang baca Quran dalam WC. Apa itu cara mengagungkan Quran? Takutnya ada orang meninggal, ringtone-nya Quran. Hah? Yang tukang nguburkan lupa. Lalu HP tu dia campak dalam kuburan. Tengah malam berbunyi ringtung tu. Eh <coughs> hey, Quran, kuburannya ada orang haji kata dia. <laughs> lah seminggu rupa baterai tahan kan. Sebentar berbunyi, sebentar berbunyi. Wah lah keramat pula kuburan tu. Akhirnya digali. Rupanya HP tinggal di dalam tu Quran. Ha? jangan, yang lain pun ada lagi macam tak ada yang lain untuk didengar-dengar nah? Quran itu dibaca ya tu salah menghormati tuan. Ya, kalau kini lumayanlah sudah ada api lah banyak apalah banyak, antum bisa bawa ke ini, asal jangan waktu nak bawa itu antum buka Quran antum bawa ke dalam, nah kalau antum matikan yang Qurannya, antum boleh tak masalah, kerana antum tidak bawa Al-Quran, musyad sama juga antum punya bacaan itu bukan punya hapalan Quran Kalau tak boleh bawa Kan susah itu nak keluarkan apalan itu Itu awak banyak hapalan Quran ni Maksa tinggalkan dulu kan mungkin Ha Ha gitu juga ini Kalau awak oh, tak boleh kok Ha Dia di dalam Dan tak kita keluarkan Sama kita Dia di dalam awak Begitu nak masuk Eh awak banyak apalan ni Adalah 15 juz, Tinggalkan dulu di luar Man masuk WC ini Tak boleh ni terlalu banyak-banyak Tak -banyak. nah, boleh, insyaAllah boleh tapi bukan untuk dengar gitu ya perhatikan itu beberapa kita tak panjang tentang bicara tentang Al-Quran yang itu tentang sifatnya dan Al-Quran itu juga disebut adalah hmm, eh, adalah hmm, kalamullah ya, dari Allah turunnya nama Al-Quran kemudian, Nuzul Quran. Nah, hmm. ini masalah Nuzul quran malam tadi mungkin sudah ada yang Nuzul quran ya Ya Rasulkan syahrul Ramadhan yang di anzal Fihil Qur'an, hudaal Nasi, wabiinat min al Huda wal Qur'an. Ya, bulan dimaksudkan itu adalah bulan suci Ramadhan, ya. <coughs> yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al Qur'anul Karim. Imam Al Habith ibnu Katsir al Dimashki, Rahimullah, beliau berkata Allah memuji bulan puasa bulan Ramadhan di antara sebabnya. Tidak lain karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan suci Ramadan itu salah satu sebab diturunkannya Al-Quran. Hanya saja, kapan Al-Quran diturunkan, di bulan Ramadan semua yakin. Tapi tanggalnya, nah, ini yang jadi masalah. Nih. Laylatul Qadar, tanggal berapa itu? 21 sampai... Kalau kita dua satu, dua tiga, dua lima. Itu karena kita pas. Ini, kalau ada yang kuasa dulu dari kita. Cuma Kalau gitu. Turun. Tunggu aja lah sepuluh malam tu. InsyaAllah dapat laylatul qatar tu. Jangan nunggu hari ganjil. Tunggu semuanya tu. Sepuluh malam tu ditunggu-tunggu. Bersungguh-sungguh pada malam. Ganjil. Ya. Abang Rasulullah SAW bersabda. Di dalam satu hadis ya? uh, hadis ini riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad ya. Juga oleh Abdul Ghani dalam Fada'il Ramadan dan juga diterangkan oleh Ibnu Asakir As dalam Taharih di Dimaskih, juga oleh Imam Baihaqi. Apa itu? Disebutkan Sub Ibrahim, unzila su' Ibrahim awalul lailati min Ramadan. Surah so, Ibrahim itu diturunkan pada awal malam pertama pada bulan Ramadhan. Taurat waunzilat Taurah lisi betim madaini. Ya, disebutkan bahwa itu diturunkan kepada tujuh Ramadhan. Injil diturunkan pada empat belas Ramadhan. Zabur diturunkan pada tanggal sembilan belas Ramadhan dan Al-Qur'an diturunkan pada 25 Ramadan. Dalam riwayat lain menyebutkan 21 Ramadan. lepas dari 17. Tapi orang selalu membuat 17, tapi orang selalu buat alasan ya? Ayat-ayat Al-Qur'an kana inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada mula, malam yang penuh dengan keberkataan, Inna keberkataan. Kami turunkan dia pada malam. <coughs> nah, ayat-ayat itu tidaklah bertentangan menunjukkan bahwa bulan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadhan, pada malam Laylatul Khadar. Kerana Laylatul Khadar itu kita ketahui 21-23, malam-malam ganjil terutama 21-23. 25, 27, bahkan 29 Ramadan di malam-malam ganjil Kemudian kata Rasulullah Dulu uh, Di zaman sahabat Pernah uh, Laylatul Qadar itu turun pada malam 21 Sahabat-sahabat Baru biar mereka dulu ingat tikab Inyat tikab 10 hari kedua Rasulullah sudah yang mulai ingat tikab 10 hari kedua Pas, sampai hari ke-20, Rasulullah dan para sahabat keluar. Artinya, memutus iktikabnya. Setelah di luar, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, Siapa yang tadi beri bersamaku, hendaklah dia melanjutkan iktikabnya. Jadi awal dibuat pada 10 malam kedua. Siapa yang selesai iatikab bersamaku? Hendaklah dia melanjutkan iatikabnya. Karena malam tadi aku bermimpi kata Rasulullah. Aku solat di tengah hujan. Dan penuh dengan lumpur dan apa. Pas malam 20. Akhirnya sahabat masuk semuanya. Kemudian mereka menjaga malam 21. Dan kadar Allah hujanlah pada malam itu. Dan salah satu tanda... Lailatul Qadar adalah hujan malam tu. Salah satu tandanya hujan malam tu. Salatlah sahabat pada malam itu tandanya hujan di sebuah Rasulullah. Pada malam yang lain, Allah Alam Tanda yang lain lagi. Ya masuk pas sedang solat subuh atau apa? Allah Alam eh, lupa. Hujan. Ketika hujan biasa. Karena dulu kan tak macam sekarang. Masjid tu megah-megah. Ha? Masjid megah-megah tapi -megah, sepi dari petunjuk. Tapi jangan takut. Itu juga sudah disebut Rasulullah. Kalian tu dulu nanti akhir zaman mau lomba-lomba tataw waluna Berlomba-lomba membangun masjid, berlomba-lomba bangun masjid, menghias-hiasi masjid. Tapi sudah tu sepi dari petunjuk. Cuma nak bangga-bangga. Pakai kalau nak masuk masjid dia pakai apa? Kartu anggota masjid. Ah, ada. Masjid hanya tempat pariwisata. Banyak kini. Tidaklah ha, kita buat masjid. Jangan begitu. Betul-betul marak masjid itu. Ya? Tak perlu luas-luas masjid tu. 100 kali 100 pun tak masalah. Hmm? Ha? Lumayan. Ha? Kalau di-erjikan itu 40 kali 40. Masjid kita berapa tu? itu? Ha? 26 kali? 20 orang kali berapa? Iya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan cepat selesai. Cukup besar. Ya? Eh? Eh, biasa orang berlomba-lomba, cuman jangan berbangga-bangga. Kalau antin tengok Raudzul Jannah tuh setiap malam per, tak kurang dari 1500 yang salat. Di Santipian den tengok tuh tak kurang tu ah ha? 1.200 yang salat. Yang sedang-sedang kalau nak salat satu juznya di Masjid Umar. Kalau di situ kan separuh tu Ya, kalau yang mau satu juz sehingga kalau malam-malam terakhir di umar banyak tu. Kena orang ingin ambil satu juz satu malam. Kalau di Roda Turjana itu setengah saja lah cukuplah. Ya, jangan pula nak bangga-bangga satu juz. Ah, ha. begitu masjid baru. Ah, ha. langsung satu juz waktu amin ramai bunyinya. Begitu salam, tak dengan salam. Lah hilang orang di belakang. Ha. Ah, itu jangan. Ya bukan untuk kebanggaannya tapi kita berlomba siapa yang bangun masjid di dunia sekecil apapun Allah bangunkan istana di surga. Kalau kita sudah miskin kita pe kita nak bangun juga istana di surga sajalah. Banyak-banyak berinfaq itu lebih baik untuk bangun masjid. Itu bab suri nanti ya. Hari ini kita lihat bahwasanya ada orang mengatakan tanggal 17 Ramadhan itu, kita bukan memperingati Quran turun. Tapi itu Quran turun. Ini permulaan Quran yang turun. Bahwa yang permulaan Quran yang turun, ya, ini pada tanggal 17 Ramadhan. Itu pendapat sebagian orang. Tapi kalau kita hitung-hitung sejarah, ya, tentang turunnya surah Al-Ala, ayat 1 sampai 5 ini, ya, Justru itu terjadi pada tanggal 21 Ramadhan, bukan pada tanggal 17 Ramadhan. Ayat yang pertama turun nih dok, surat al ala itu tetap turun di bulan Ramadhan, tetapi itu tidak terdapat pada tanggal 17 Ramadhan. Karena kalau menurut ahli tarikh, ahli sejarah, kan kita bisa ngitung gini. Ini, ini ini, ini hari apa nih? Hari Ahad ya. Kalau kita olahraga hari Minggu, berarti hari ini ya. Ya hari ini hari Ahad kerana kita taklim. Ya. Tapi kalau antum olahraga hari nuba di hari ini ya? ya. Tu bedanya. Kalau orang nanya apa perbedaan hari Ahad dengan hari <coughs> Minggu? Hah? Hari Ahad taklim Pak. Kalau hari Minggu olahraga Pak. Nah, tu beda-bedanya. Kali kalau malam Ahad itu taklim dia. Kalau malam minggu, ah itu plesiran mungkin diancol, ini itu ya. Tuh malam minggu, kemana? Biasalah malam minggu Pak. Tak perlu kan tuk tanya lagi. Biasalah malam minggu Pak. Pakti pawai ta'aruf ya di pantai-pantai kan banyak tuh ta'aruf-ta'aruf, ta ha? Tak pacaran, pawai ta'aruf. Ah ha, ya. Semenjak ada ayat-ayat cinta lah berubah pacaran menjadi pawai ta'aruf, ha? Dalam rangka ta'aruf, semuanya di ta'aruf. Nah ha, tuh. Ya. Ah ha yang tepat disebutkan oleh para ulama tentang ta'ahli tarikh kan kita bisa lihat ini pengetahuan sekarang kan banyak, bisa lihat tahun yang disebut tahun gajah itu sekitar tahun berapa? 561 hijriah. dan tahun sekitar 561 hijriah itu yang disebutkan dengan uh, apa, uh, Ramadan itu hari Senin ditebutkan bahwa turun Al-Quran itu pada hari senin. Sebab disebutkan apa? Hari Senin kenapa Rasulullah puasa? Karena itu hari kelahirannya dan itu hari diturunkannya Al-Qur'an pertama kali. Nah, kalau disebut Al-Qur'an diturunkan pertama kali hari Senin dan hari Senin pada tahun itu, itu terdapat jelas 4 hari. 4 kali Pertama tanggal 17, sudah itu tanggal 14, sudah itu tanggal 21, sudah itu tanggal 28. Itu Senin pada tahun 561 Hijriah. Seninnya empat sama aja Senin di mana-mana empat hari kadang-kadang jarang lima kan. Empat dalam sebulan itu. Tanggal 7, 14, 21 dan 28. Kita cocokkan dengan ayat yang lain. Indah anzalnahu fi laylatul qadar. Malam laylatul qadar. Laylatul qadar. Dua kemungkinan lagi. Tujuh, ba, tujuh dengan empat belas. Bukan disebut laylatul qadar. Kerana hadis nabi laylatul qadar adalah malam ganjil. Tapi yang tersisa berapa lagi? Dua. Empat belas dan dua ayat. Dua puluh satu dengan dua puluh lapan. Dan yang paling rojih dalam pandangan ulama adalah dua puluh satu dia. Tuh. Quran itu sudah turun pada dua puluh satu. Ya, Itu yang paling rojih dalam penelitian Para ulama Tentang turunnya apa Ke dunia Adapun Al-Quran turun Ke lahul mahfuz Al-Quran itu langsung turun Ke lahul mahfuz seluruhnya Yang berangsur-angsur itu Diturunkan kepada Nabi Jadi dari lahul mahfuz Al-Quran turun ke langit dunia Sekaligus dari langit dunia baru diturunkan kepada nabi perlahan-lahan. Tu dia. Apa hikmahnya diturunkan mudah dihafal, mudah apa? Kemudian menunjukkan bahwa Allah itu Maha tahu. Apa yang akan ditanya orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah tahu itu. Kenapa buktinya tahu? Quran itulah diturunkan langsung di dia mahfuz, ada pertanyaan Rasulullah menanti turun Quran bahawa itulah ada Kadang-kadang karena -kadang, kadang sebab nuzul ada pertanyaan, orang bertanya pada Rasulullah, Rasul menanti turunnya wahyu. Wahyu sudah turun sekaligus, tinggal turunkan aja ini peristiwanya. Ini lihat, bahwa Allah sudah nentukannya dan Allah sudah Maha Tahu. Ini kebatilan akidah Syiah. Hmm? Syiah punya akidah al -badaq. badak badak itu wajib bagi orang Syiah. Hmm? Apa itu? Bagi orang Syiah Allah itu baru tahu sudah terjadi. Hmm? Hmm? Kalau belum terjadi, hmm? dia tak tahu. Ha, ada seorang imamnya ya. ternyata anak imam tu meninggal ditanya pada imam tu ya imam anakmu meninggal iya Allah lupa sebenarnya anak ketua akan jadi imam dekat pun nyawanya ha, itu orang syiah tu ya Islam tidak yakin Allah mahu tahu eh ya. zaman kepercayaan syiah tanah yang paling suci itu adalah tanah Karbala karena di situ apa? Terbunuhnya Husain. Kita tanya pada mereka. Tanah Karbala suci karena Husain terbunuh. Okey. Kalau Husain tak terbunuh, suci tak tanah Karbala. Tak suci. Seharusnya orang yang membunuh Husain antum sucikan, sebab dialah yang menyebabkan tanah Karbala suci. Kerana Hussain mati oleh dia Coba kalau tak dia terbunuh Lalu kenapa kalian caci? Tengoklah. Seharusnya suci dia Dipuji Kalau tak ada dia membunuh Ini bukan kita malah pembunuh Tidak Yazid bin Muawiyah tidak pernah membunuh Dan Yazid bin Muawiyah tidak pergi perang Hanya yang berperang dengan Husain Dan Hussain dijebak oleh orang-orang siah. Diajaknya pergi perang. Sudah kamu kumpul perang ramai-ramai. Nampak pasukan Yazid itu ramai. Disebut pasukan Yazid bukan kena Yazid yang pergi perang. Karena dia khalifahnya waktu itu. Disebut pasukan Yazid. Orang salah paham nanti Yazid pergi perang. Tidak. Hmm, yang lain begini. Orang, orang Syiah lari. Tinggal sekitar 70 orang. Berperang. Tentu namanya perang. Perang. Dan Yazid tak pernah suruh sembelih pahlimanya. Dan itu pun pengkhianatan si'ah niat. Nah, tanah suci yang bagi mereka. ya Al-Quran diturunkan. Kembali tidak? Bahkan Al-Quran diturunkan tanggal 21 itu yang paling rajih. Yang diturunkan. Langsung yang diturunkan dari Allah'il Mahfuz. Al-Quran diturunkan. Sekaligus lalu diturunkan kepada Nabi perlahan. ya, Diturunkan kepada Nabi secara perlahan lahan Pertama kadang-kadang itu Quran turun ya perlahan. Selama 23 tahun lah lebih kurang. Agar mudah dihafal mudah ini. Ini pelajaran juga ikhwan cara ngapal Quran. Quran tu cepat dihafal tau. Hilangnya lebih cepat daripada ngapalnya. Kita nak bangga kita ngapal Quran 2-3 bulan. InsyaAllah 2-3 hari bisa hilang Quran tu. Masuknya cepat. karena dia mu'jizat. Tapi menjaganya tu. Ada kini program-program ngapal Quran 1 bulan. Antum ngapal 1 hari 1 juz. Lapor. lalu lanjut lagi. Lapor. Lanjut lagi. Kapan ulangnya? Tak ada ulang tu. Antum tanyalah kalau 3 bulan, 4 bulan. Nampal lah lagi 30 juz tu. Ingat orang yang hafal Quran, dia melalaikan hafalannya, dia berdosa. Antumlah hafal Quran. Ini bukan aku nangkutkan orang hafal Quran ni. Eh. Ini Ustaz. ya, hmm, Tidak. Antumlah hafal dan antum tidak memeliharanya, antum berdosa. Ya. Menjaga ni susah. Ya. Kembali. Bahwa itu. Kemudian... Itu Quran turun. Ada pun wahyu turun kepada Rasulullah macam-macam. Ya, kadang-kadang wahyu itu turun berupa mimpi. Kadang-kadang mimpi Rasul itu benar. Kalau mimpi kita jangan. Ya, kadang-kadang ha. diembuskan langsung itu dari ke dalam hati Nabi. Kadang melalui malaikat Jibril. Kadang malaikat Jibril menurunkan wahyu dalam bentuk aslinya. Malaikat Jibril menyampaikan dalam bentuk seperti datang gonceng gobincing yang dengar kadang-kadang Allah berbicara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Nah, kenapa perlahan-lahan Al-Quran diturunkan? Banyak cara Al-Quran turunkan tadi dipahami oleh para ulama ya bahwa Al-Quran dilangsung diturunkan di Lauhin Mahfuz. Tadi saya katakan ada pendapat lain lagi pendapat Asy'bi uh, seorang tabi'in uh, guru Imam Abu Hanifah Asy'bi ini yang dimaksud diturunkan dalam malam Laylatul Qadar. Yang berkirif pada bulan Ramadan. Kemudian turunnya itu berlanjut sesudah itu. Yang ini turun, berangsur-angsur, turunnya berlanjut lagi. Sebagian ulama' mengatakan, tapi yang pendapat yang pertama lebih kuat. Mengatakan bahawa Quran sekaligus turun. Ya. Hikmahnya tadi menguatkan ingatan. Untuk menunjukkan sifat kemanusiaan Rasul juga. Apa susahnya ya? Bagi Allah, kalau Allah langsung nak beri hafalan kepada Rasulullah. Tak susah bagi Allah sama lah. Bagaimana mudahnya Allah memperjalankan Rasul dalam Isra dan Mi'raj. Hmm? Kenapa ketika hijrah ke Madinah Rasulullah harus berjalan Iqwan? Hmm? Sedangkan Mi'raj saja mudah Allah. Ini berjalan Isra apa hijrah ke Madinah harus jalan kaki Rasulullah. Kalau Allah menginginkan langsung sampai ke Madinah. Orang oh, Syindraul Muntaha saja berapa jam saja selesai. Tapi kenapa? Hikmahnya banyak. Ya? Jadi orang tidak ada alasan lagi penjagaan itu. Sama Allah ketika menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kenapa nunggu dibakar? Cuba kalau pas saya tak dapat dibakar, dicari-cari Nabi Ibrahim hilang. Ya? Tak nampak macam orang kini. Baca kul-hul, kebalik, langsung hilang. Dia tak nampak orang mana. Ilmu hilangnya ada. Ha? Tengok. Atau Rasulullah sahajalah mau pergi. Di jalan langsung punya ilmu hilang. Ada sekali waktu memang tak dilihatkan. Ketika ingin lepas dari kepungan. Lalu kenapa itu tak tetap lagi sehingga Abu Bakar dan Rasulullah enak eh, aja berjalan melengang-lengang tak perlu sembunyi lagi di gua. Ah, ha? sementara guru kita Al Fatihah tu balik, bisa hilang tak nampak awak tengok dia tu. Rupanya dia di belakang kita. <laughs> Mana nampak kita? Ah, ha? eh, hebat betul ilmu guru itu daripada Rasulullah. Rasulullah sampai bengkak, solat kakinya, tuan guru kita tak solat lagi. Lah putus makrifatnya. Wallah, urat sarap tu putus sebuah makrifat <laughs> Sampai tak solat. Rasulullah bengkak kaki solat tu. Ha? Lah dijamin masuk surga, ada orang tak solat lagi yang ha? melebihi Rasulullah tu tempatnya. Kalau lebih Rasulullah tempatnya mana tempat lagi? Tentu kalau puncak gunung tu lah sampai ke puncak, melewati gunung dan tak ke puncak lagi, lah masuk ke jurang neraka lagi, eh, ha? ya, ini diantara apa, apa ini kita tidak bicara lebih jauh. Kemudian, eh, ya, uh, setelah itu Al Quran memiliki keutamaan. Ya. Sebagaimana Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa Sebaik-baik kalian adalah orang yang apa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rasul Umar bin Khattab berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat memuliakan satu kaum dengan kitab ini. Ini menunjukkan ya, bahawa orang Islam itu dimuliakan dengan mengamalkan Islam. Sebagaimana disebutkan Umar juga, "Naqnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa man yabtaghi izzatan bighairi al-Islam azallallah." Kita kaum dimuliakan oleh Islam. Siapa yang tidak mencari kemuliaan dengan mengamalkan Islam, Allah hinakan mereka. <tuh> Antum nak cari kemuliaan dengan kedudukan, pangkat jabatan. bukan Allah berikan kemuliaan dengan itu. Semulia apa kita ikhwan. Sekaya apa kita kedudukan. Okey lah antum punya kedudukan. Gubernur antum. Pupati antum. Haa. General antum. Nah ikhwan. Air liur kita tu tak dibeli orang. Eh? Mana ada nak beli. Antum punya gelar tinggi. Air liur antum dijual di pasaran. Tak ada orang nak beli. Burung walet tu haa. Air liurnya dua puluh juta sekilo. Haa. Hmm? nak jeneral, nak profesor tak insinyur dua putas sekilo air liur kita, Allah kalau ada profesor, doktor, insinyur Ali Ahmad ya, jeneral lah sahabat apa nama tu kira-kira ada nak beli air liurnya tak ada tengok tu apa nak dibanggakan cantik hmm, cantik apa tu ratu secantik di dunia kalau mati, bangkainya tak ada orang nak beli Ikan sardin ikan teri itu berapa lama mati? Dibeli orang? Hah? Tu belum dahsyat ikhwan, belum. Cuba tu bandingkan kopi awak dengan kopi luak. Awak nelan kopi, keluar kopi. Hah? Luak nelan kopi, keluar kopi. Sekarang yang dibeli orang kopi awak kopi luak. Jadi ada nak bangga kita lagi? Nah. Maka itu Hassan bin Ali bin Ali bin Ambitalib. Ngatakan. Aku heran nengok orang sombong. Ha? Apa dia tidak sadar diri dia itu dari status air mani yang hina. Kalau dia mati dia jadi bangka yang hina. Lalu untuk apa dia hidup dalam kesombongan itu? Untuk apa dia hidup? Sombong. Baru dapat jadi ustaz lah sombong. Sombong. Ha? setiap orang mesti patuh Ustaz boleh hantum kalau tak sebut Al-Mukarram bisa kanan mesti dibuatnya ya. Al-Mukarram Ali Ahmad, hantum lupa tadi nyebut Mukarram ya. ni <tinyuruh> ha? apa kalau sempat Al-Had Oh, Al-Had ada dua Asli Haji atau Alun Haji Al-Had juga namanya Al-Had hmm. hmm. Kalau pak kini nunggu giliran haji, antum ke kerinci aja, Kan pak ayah tu sepuluh tahun nunggu dua puluh tahun kan? Pergi aja ke kerinci tiga kali, antum jadi haji tu. Haji nama tu. Tengok. Qur'an. Khairukum man ta'allam al-Qur'an wa'allamahu sebaik kalian orang belajar Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan Allah disebarkan tadi bahawa Allah mengangkat. Bahkan dalam permisalan Rasulullah permisalan orang yang baca Quran seperti buah eh, utrujah rasanya lezat dan baunya juga sedap. Sedangkan orang yang tidak membaca Al-Quran ada seperti buah kurma yang manis rasanya namun buahnya baunya tak ada. Kurma tak punya bau. Ya. Eh, tak punya bau kurma. Kalau sari kurma punya bau. Nah, eh, kurma tak punya bau. Sari kurma punya bau. Eh, kemudian Orang fajir yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah ranah baunya harum namun rasanya pahit ya dan perumpamaan orang fajir yang tidak membaca Al-Qur'an, ini orang fajir yang baca al Qur'an tuh, orang fajir yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah hanzalah rasanya pahit dan baunya juga tidak sedap. Hah? Perhatikan ya ini permisalan Al-Qur'an kemudian ikhwan, ini keutamaan Quran kita sudah tahu, apalagi keutamaan para penghafal Quran dia diberikan mahkota dari cahaya, dan kita orang tua yang menganjurkan anak kita untuk jadi penghafal Quran kita pun akan diberikan mahkota dari cahaya maka bersiaplah pasang target ha? paling tidak satu rumah itu ada satu hafiz Quran itu target Jangan karkit lagi sarjana, Ikhwan. Sarjana lah banyak. Banyak yang nganggur lagi tak dapat atau nak ngitungnya itu, nak. Ya, bukan hatinya tak boleh. Jangan ditanamkan, nak, dong. nak. Kau harus jadi sarjana. Tosah, nak. Kau harus apal-Quran. Sudah itu jadi dokter, tak masalah lah. Bukankah apal-Quran dulu. Gitu. Kenapa? Ada. Saya ketemu seorang Ikhwan. Ikhwan Salafin. Ya. Ya. Beliau adalah putra terbaik Indonesia. Juara pertama Olimpiade Fisika Dunia. Mengambil gelar Doktor Fisika di Amerika. Saya baru ketemu kemarin. Beberapa bulan yang lalu. Ternyata dia berhenti dari doktornya. Jadi problem. Problem-problem. Sudah itu ketemu saya tanya dia kenapa antum berhenti dari doktor fisikanya anak tanya antum fisika bahan atau fisika teori saya fisika teori ustaz katanya. oh fisika teori bagus antum berhenti yang lain bilang jangan berhenti Pasaran, bagus antum berhenti Karena fisika teori mengajarkan orang untuk jadi orang ateis ya saya sudah alhamdulillah ustaz saya berhenti sekarang saya ngambil doktor lagi di Inggris. Jadi masuk kelompok yang ingin membuat komputer tercanggih sekarang. Sedang penelitian kata dia. Mereka dan kelompoknya ingin membuat komputer tercanggih. Yang apabila perubahan sandi. Suatu apa-apa di bank untuk merubah sandi itu kadang-kadang. Uh, yang begitu banyak memerlukan sampai 50 tahun. Tapi dengan komputer ini hanya beberapa detik bisa selesai. Itu yang sedang dirancang oleh mereka dan kawan-kawannya. Hafal Quran. Kita ingin. Nama aasiswa juga. Tidak Yang pintar tu makin banyak hafalan ayat makanan ini tu pintar tu lah. InsyaAllah makin pintar otak kita tu lah. Ya? Masuk WC pun tak pandai berdoa tu. Tanya lah tu kotak cahaya. Hmm? Tak botak ke pada tu ha? ha? Doa masuk WC tu pun tak pandai dia. Dia bodoh? Tak, dia bintang Ingat manusia tu ada yang berpikir Ada yang berakal Orang kafir itu, para pemikir tu Tapi tak berakal dia tu Beda berakal dengan berpikir Jangan disamakan Anak kecil berakal tak atau berpikir dia? Anak kecil tu berakal tak? Tak ada orang ngadakan muda kecil tu berakal Sudahlah, belum berakal lagi para. Orang gila berakal tak? Tidak juga. Kenapa budak kecil tak disebut gila dia? Padahal sama-sama tak berakal dengan orang gila. Orang tidur berakal tak? Kalau antum bilang tak berakal marah dia. Tapi insyaAllah orang tidur tak marah. Mak. Orang tidur apa? Nak marah. Ha? Orang tidur takkan marah. Sama dengan orang minum kopi takkan tidur. InsyaAllah. Antum kalau kena penyakit tidur minum kopi. InsyaAllah antum tak tidur. Ya mana ada orang minum kopi tidur. Hmm? Dia kena tak tidur tu dia tapi seminum kopi. Kalau lah nak tidur minum apa dia orang tidur. Ya, minum kopi insyaallah tak tidur. Tapi habis minum kopi tidur lagi tu. Ya. Ha, Kalau pengajian sambil tidur itu ha? banyak insyaallah. Hmm? Insyaallah banyak itu tak perlu dilatih tu ha. Ustaz mantranya mantap. Amma ba'du. Selesai tu tidur semuanya ha. Apalagi bulan Ramadan. Perut lapar, kampung tengahlah mulai manggil-manggil. Kawan bilang, HP tak. Hey, hape apa bunyi? Hei, HP berbunyi. Enggaklah, mati. Tapi bunyi tu apa tu? Macam apa bunyinya? Krur krur krur. Hmm? Ada tisu? Iya. Yeah. Sudalah, air tak disediakan, kuih tak juga. <laughs> ha? disu pun tak dia anak anak faham gitu dia takut anak ke tu makan getih pula <laughs> maklum bulan puasa biasalah tapi kan bulan yang puasa <laughs> ya hmm jangan tersinggung saya memang biasa nyinggung tu masalah hmm Puan. Perhatikan, itu keagungan Al-Quran Banyak kemuliaan, saya tak perlu sebutkan Nanti sudah tahu hmm. Bahwa pahalu membaca Al-Quran Satu huruf ya. Ingat tadarus quran itu pun tidak hanya membaca hmm. Ulama kita pandang Ada dua tadarus, pertama Dia membaca biasa Kedua, hmm. dia membaca Memahami makna yang terkandung di dalamnya Nah ini lebih utama Dari sekedar hmm, Membacanya, nah kita bisa lakukan dua-dua. Perbanyak 10 malam terakhir atau apa. Perbanyak baca Al-Quran. Kerana ulama kita berlomba-lomba juga dengan memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Dan tidak menapikan juga untuk taklim. Seperti Syihusaymin. Ada majelis Ramadannya. Ada majelis-majelis majlis ya Kita lihat. Keutamaan untuk ilmu di bulan Ramadan. Bulannya saja sudah penuh berkah. Ngajinya dapat berkah. Ya. Sekarang ta'alim di kita dapat berkah, berkumpullah keberkatan itu. Kenapa kita tidak semangat untuk me, mencari keberkatan ni tu hmm? Orang kadang-kadang jemput SK semangat ikhwan. Eh, eh, SK awaklah keluar. Betul, betul. Mungkin tak sempat cuci muka, mungkinlah pergi doa. Tapi orang ta'alim oh jarang. jarang tu. Saya belum pernah nengok orang pergi ta'alim, tiba-tiba masuk tangannya gini. Eh, kenapa tangan awak? Naji kemarin Ustaz Laman catat kata itu sampai bengkak tangan saya Kenapa tangan awak? Main poli Ustaz ha? Saya sangka bola biasa Rupanya bola bowling dikasih kawan Ah, ha? ha, tu, banyak tu eh? Semuanya dikhususkan Ya kan? Ada khusus nah, Kalim tu harus ada khusus Ada baju khusus boleh Ada tas khusus Ada pena khusus Kadang-kadang itu tak ada kita. pada kecil kan? Perkaranya tapi nunjukkan kita ada ni. Tas khusus. Orang main putsar ada tas khusus tak? Hmm? Ada. Kini kita kalau ada taklim tak berlomba-lomba. Tapi cuba kalau ada berita batu ajaib. Hmm? Eh, awak tahu tak? Dekat situ ada batu. Batu apa? Kaki. model baru kata dia. Allah, berlomba-lomba tu. Ini ada demam batu tak ni? Jangan dianggap saya melarang batu, salah. Ini salah paham orang. Kemarin saya pergi satu daerah, saya sebut masalah batu. Rupanya ada panitia yang pakai batu. Hah? Pas giliran dia bercakap, langsung aja dia berbunyi siapa yang mengharamkan batu, ujar kan? Hah? Saya punya banyak puluhan, Dedek. Kalau betul haram, saya tinggal Ada jemaah, ada apa orang ini? Ustaz Ali dah bukan mengharamkan batu. Yang diharamkan itu apa yang ada di balik batu. Pakai cincin di antara sunnah Nabi. Hmm? Ya, bukan nak menghancurkan itu pakai cincin. Nabi itu pakai cincin, bermerek tu nama cincinnya tuan. Ya, tak ada salahnya orang pakai batu, pakai cincin. Tak pakai batu sebesar batu giling, pakai. Hmm? Hmm? Tak ada masalah. Tapi yang masalah tu, eh, dikati balik batu tu. Saya semenjak pakai batu kecubung ini, manis di tengok orang. Ah. <tuk> kecubung tak? Kecubung apa? Ah, kecubung macam-macam, Eh, Juan. Kecubung yang paling mahal kini tu sekitar kecubung kecubung karang. Itu batu kecubung yang asli dari sambas. Susah mencarinya. Hmm. Ya, yep. hanya di daerah itu aja Betul ni batu, kemudian di dalamnya tu kayak akuarium. Kayak bat karang-karang, yeah, itu jauh daripada batu bacaan katanya nilainya, dok kecubung karang. Oh saya bilang ini kecubung karang itu cuma boleh dipakai nelayan. Kok gitu Ustaz? Sebab kalau karam dia bisa bergantung dia tak karang. Hmm? Kalau kecubung rambut itu untuk orang botak-botak. Kecubung rambut pakainya? Apa pasal sampai begini batu? Itulah penyakit manusianya. Datang ikan lohai, si boran nak beli kan? Ah? Ha? Lohai, apa lohai? Lohai, tukang beli loloh, tukang jual lihai. Bukan lohan ya, si lohai yang menyilang tukang beli loloh, tukang jual lihai. Masak belikan sampai puluhan juta. loloh nama oranglah. Ha? Kalau sudah jadi PMP tak ada orang nak beli itu puluhan juta. Ni, ni pempek lohan ni kata orang. nak beli lohan terserahlah kau. Pokoknya agaknya sekian gitu kan. Ha? ah itu namanya ikan lohai, ya. Ha? Antum jangan sabar beli ikan lohai, ya. Ha? Ah, ha, itu kan pengaruh tu. Batu. Nah, ha? boleh antum punya duit, antum bisa nak beli, antum beli saja. Ya? Beli pakai. Tak ada masalah. Tapi jangan ada etika. Inilah begitulah. Kadang-kadang sampai nunggu pula orang asah batu. Berjam-jam, pegak, nengok orang asah batu tu. Tapi kalau betul nak nunggu orang asah batu, ada batu yang bagus untuk diingat. Untuk kita semuanya. Dan ini jarang orang kita milik. Batu nisan. <manyolong> eh, suruh tukang asah batu tu, tolong asahkan batu nisan. Mana tahu nanti keluar nama kita langsung kan? <manyolong> Tanggal sekian, bulan sekian, mati. Ah, senang kita siap-siap. Eh? Ah, saya rasa belum ada nak pakai batu nisan kan? Ancah-ancahan ini dunia perbatuan, ya. Jadi tak masalah, ya. Batu es saja diminta orang ya, tak masalah batu es ya. Tengok keutamaan, cuba keutamaan kita gacor kuan ni keutamaan tak deh, ya. Kemudian al-mahir bil Quran ma'asafan kira min barra orang yang mahir baca Quran, nana dapat membaca maka ayat dikumpulkan bersama para malaikat. Orang mahir tentu bacaannya juga bukan uh, bacaan. Ini ada pula langgamnya. Kemarin ada langgam Jawa ya. Oh kalau di Indonesia baru langgam Jawa. Di luar-luar ada sudah Al-Quran dibaca dengan sariosa, ya? macam-macam. Tapi itu kan. Sudah disebutkan dalam Quran bahwa orang menjadi Al Quran itu sebagai main-mainan, alat seni dibuatnya macam nyanyian saja. Besok ada Al Quran di Ramadhan dangdut, tapi Al Quran dibawa lagu dangdut lah ada juga banyak kan? Baca Quran, abunya musik dangdut. Kalau Quran di Ramadhan dangdut tu, hari kiamat pun berjogja joget Hari itu hari kiamat berjogja joget orang. Hari kiamat berjogja orang tu bisa bayangkan tak? Itu yang dinamakan lagu dakwah. Nah, Yafi. Si. Orang seharusnya begitu dengar hari kiamat, tu ketakutan dia. Macam orang dengar ada tsunami ya, tu. Ha? Goyang aja sedikit lah ketakutan tu. Ha? Kini ada ayat nerangkan tentang hari kiamat. Bergoyang semua orang Nurwan, ha? Ha? tu. Itu lagu dakwah tu. Dah. Dakwah tu tak pakai lagu, ya, Yafi. Si. Kalau berlagu tu tak ada orang dengar dakwah kita. Kecuali dengar lagunya. Kamu sin gini pakai nyanyian, ibu-ibu cari dana pun pakai nyanyian, ya dana, ya dana, dana. Hmm. Tu minta dana lagu? Antu jangan salah paham lagu ya dana, ya dana. Tanya lah ibu-ibu tu sering tu merabana lagu ya dana, ya dana, dana. Gitanya, oh tu minta dana tu akhirnya. Hmm. Kalau tak dapat dana, pindah lagu baru. Bismillah tawakalna ah, tawakallah kepada Allah. Dana belum musuh, masuk lagi. Lagu semua. Sampai di TV itu ada yang pencerama itu. jawab pakai nyanyi semua itu. Asal ditanya, nyanyi. Apa pasal ini orang semua nyanyi? Ah, itu makanya, ingat akhir tahun, akhir zaman tu macam-macam kita temui orang, tapi ingat itu baru kita ketahui, kalau kita beraja di dalam sunnah akhir, ketika ilmu itu masuk ke dalam hati kita antum akan dapatkan pertama kali, filter antum baru ngaji di majlis sunnah dibaca Quran dan sunnah, sudah itu nanti, antum baca para kitab para ulama, al yang pertama sekali masuk dalam hati kita, filter kita tak nak duduk dalam majlis Kalau banyak cerita Itulah mulai Datang majlis tu milih-milih tu Kalau dulu Pokok asal Islam Jadi Wah Islam mantap ni Mantap Kalau kini Langsung nolak hati tuan Begitu antum rajin Mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi Benteng lain muncul tuan Kalau ada yang omongan ustaz tu agak Nyeleneh sedikit Hati tu langsung nolak tu Walaupun belum dapat jawaban Aneh juga Ya apalah ustaz Nabi. Nak saya jawab saya pun tak tahu juga, tapi tapi tak dijawab aneh juga wibanya, muncul itu. Ketika kita rajin, ya maka kita akan mendapatkan filter yang kuat. Tu gunanya ilmu tuan, tak perlu diajar benci pada apa apa pada binah kepada ini, tapi benteng itu langsung datang tu. Subhanallah itu bahagia kita dengan ilmu, ya benteng langsung ada saringan. Ha? maka itu orang yang tak bisa, tak punya saringan bagaimana dia nak neliti eh kenapa awak ngaji situ oh saya nak nelitilah apa yang awak neliti ha? saringan tak ada, masuk semuanya maka itu ulama kita kawan jangan terlalu duduk kepada Alvin, uh, kepada ini. ni saya contohkan yang dekat sajalah kalau ada tu menjual obat di tengah jalan tu ha, mekit dia antum berhenti sebentar berniat tak membeli, cuma nak dengar saja. ha tak lama antum beli obat dia tu dia cerita ini Pak ular, ini tali, tak lama lagi kita akan jadi ular. Rupunnya dia sedang jual minyak ular. Akhirnya <laughs> minyak ular lah habis dibeli. Ah, tali itu tak jadi ular. Ular yang ada tadi tak ke mana pulak larinya? <laughs> Itulah pandainya penjual obat, ha? Tapi jangan heran, Allah telah berfirman wa minan nasi may fil hayatid dunya. Ada manusia yang menakjubkan engkau kalau bicara tentang dunia. Tengok agama kita tak begitu tu Nak ngajak orang nangis Bukan susah ikhwan Orang nonton film apa Nonton film India aja nangis tu ha. Yang nonton ikut nangis juga tu Padahal orang tu nangis minta berhala Awak ikut nangis juga tu ha. Apa gunanya Ngajak orang menangis tu saya sering ibaratkan Seperti naik uh, Travel Antum naik travel umpamanya mau ke Pekan Baru sampai tengah jalan Yang di depan bilang Fir, berhenti dulu, kenapa? Buang air Keluar satu kan Yang di belakang bilang Fir, kenapa berhenti? Buang air Oh, buang air Ikutlah, ikut satu lagi kan Satu pertama Satu pertama itu Dah mulai ikut Yang belakang, kenapa? Buang air Akhirnya semua yang ada dalam motor itu Mobil itu Buang air semuanya Gara-gara satu yang buang air Nangis kan macam itu Dengar satu yang nangis ha? Tak lama nangislah semuanya Bisa tak menangis ketika orang tak ada? malam bangun sendiri kita tahajud, kita menangis lakuran, kamera tak ada ha? sorotan tak ada orang tak tahu, bisa tak kita menangis Ya, itu yang jarang kita nangis tuan. tapi kalau ada sorotan, ada kamera hmm, makin jadi nangis ha? huh, kamera makin kuat nangis ha? subhanallah, tangisan itu para ulama' bilang sepuluh macam cuma satu tangisan kerana Allah kalau ada orang yang bisa menangis kerana Allah satu kali saja setahun itu sudah mantap tuah susah ya, yeah. ha, maka itu apalagi nangis baca Quran jarang, ya yeah. kecuali sedang baca Quran tu terbayang pula orang nak minta utang, sebab Quran belum lunas ya hmm. hmm. hmm. ha. yeah banyak keutamaan di antara Al-Quran itu kemudian keutamaan, kemudian kita perhatikan ijazul Quran, kemukjizat Al-Quran ya pertama bahasanya itu hidup kalau orang bilang kenapa Al-Quran tak bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia banyak dirubah orang ya, orang kita kan bahasa kita macam-macam merubah -macam dulu, pelacur oh, kasar kali, pelacur dihaluskan WTS wanita tuna susila. Oh masih kasar. Ya, apa? Wanita penghibur. Ah, mantap lebih halus lagi. Oh kurang mantap. Pekerja seks. Ya, pekerja. Hah? PSK komersil. Balik kampung, maju kini nak dapat mobil banyak. Apa kerja sana? Biasalah, Bu. Saya anu PSK. Oh, gitu. Macam apa kerjanya orang kampung tak tahu. Kadang-kadang eh? lembur, kata dia Oh gitu, ni adik kau ni Kerja sering lembur juga, bawalah Ibu nak naik haji, ajaklah dia Kerja-kerja PSK tu sikit, kata dia kan <laughs> Itu halus bahasa kita Berubah ha? Perampok pencuri ha? Korupsi koruptor, kolusi Makin banyak makan, makin halus sebutan ha, Itu dia dan bahasa kita itu berubah-ubah, Ikhwan. Bahasa dunia, bahasa Inggris zaman dulu katanya sudah tak ada lagi. Lah berubah, bahasa Arab berbeda. Al-Qur'an dengan bahasanya yang hidup, ya. Yeah. Kira perhatikan dalam surah Al-Baqarah, ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'anna ardha firasan. Waja'alna ardha firasan. Firas apa firas itu? Kami jadikan bumi itu hamparan. Quran ni tahu, Al-Baqarah. Bumi bulat atau hamparan? Wah. Allah kata hamparan, antum katakan bulat. Antum percaya pada pendapat orang kafir atau pada Al-Quran? Al-Quran wajah el-nah arta firasan. Kami jadikan bumi itu hamparan. Ha, bulat atau hamparan? Hamparan. Hah? Hamparan. Di dalam Quran, tapi pahamantum yang salah. Itu masalahnya. Ya, ada tak dalil al-Quran bulat? Dalam al-Quran ada tak dalil al-Quran al bumi ini bulat? Mana dalil Quran al bumi ini bulat? Cari entuk kalau dapat dalil al-Quran itu Allah subhankan hamparkan wajahnya firasan para ulama pandang bukan maksud firasan itu laisat kullul ardi firasan tetapi min ba'di ardhikal firasi litaskunu fiha tidak seluruhnya itu hamparan yang dibuat hamparan itu bukan seluruh bumi tapi sebagian bumi dibentuk hamparan agar kalian bisa hidup di dalamnya karena di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala katakan waljibala autada bagian bumi yang lain Gunung dijadikan sebagai pasaknya bagian bumi yang lain lautan jadi ini mimba adil ardillais kullul ard kad firas mimba ard kad firas litaskunu fiha lalu bagaimana bumi ini nyatakan bulat seluruh ulama sebab bumi ini bulat Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yukawirul laila fin nahar wa yukawirun nahara fil lail. Allah memutar malam kepada siang, memutar siang kepada malam. Bahasa Arab, kawara itu memutar sesuatu pada benda yang bulat. Siang dan malam di bumi diputar pada benda yang bulat. Kawar kami mutar malam kepada siang, siang kepada malam. Ini isyarat bumi bulat dan isyarat bahwa bumi berputar. Berputar pada apa? Berputar pada porosnya Bukan berputar ngelilingi matahari Berputar pada porosnya Ada orang bilang pula Oh bumi tak berputar Sebab Allah sada Yumsik Dalam bahasa Arab disebut yumsik itu menahan Maka kita katakan juga Bahawa dalam bahasa Arab yumsik itu bukan menahan Tidak berarti bergerak Allah subhanahu wa ta'ala katakan tentang burung. لا يُمْسِكُهُنَّا إِلَّا الرَّحْمَانِ Burung terbang di angkasa. Tidak ada yang menahannya. Kecuali rahman. Burung bergerak atau tidak? Burung bergerak. Jadi ketika dia main bahasa Arab, kita kembalikan main bahasa Arab. Jadi mana untuk bahasa Arab? Yumsik itu mengatakan bahwa bumi tidak bergerak karena Allah menahan bumi itu tidak jatuh. iya Allah menahan bumi tidak jatuh. Dari orbitnya, tetapi tidak mengisarakan bumi tidak bergerak. Kerana Allah menjaburkan yang lain dengan bahasa Al-Quran yumsik, bahawa burung yang terbang juga Allah menahannya agar dia tidak jatuh. Tapi burung bergerak atau tidak, burung gerak sana kemari. Lihat, ya. Al-Quran tidak bertentangan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu benar, pasti tidak bertentangan Al-Quran. Kalau ada ada bertentangan otak kita yang salah, Pakci. Tidak Al-Quran salah, otak kita salah siapa Berputar. Kalau bumi tidak berputar tentu ada yang di bawah ke kepalanya hmm? Ini bumi bulat Taruhlah macam telur Tentu ada kepala ke bawah orang bu Tapi kerana bumi itu bergerak dan berputar pada porosnya Bergeraknya bumi itu menyebabkan tak ada letaknya di bawah lagi Tak ada untuk cari kepala orang ke bawah tak ada yakin eh? Dan ketika disebutkan Allah itu di atas itu tak akan pernah dapatkan dimanapun engkau bertanya pada orang Allah di bawah tak akan pernah sebab kepala orang itu di atas maka itu ketika Islam disebut ditanya apa itu langit apa yang di atas kepalamu itu langit lihat ulama kita bahas lengkap bumi bulat bumi berputar bergerak pada porosnya ya maka itu antum tengok pergerakan bumi menyebabkan matahari itu tidak pada satu posisi kadang-kadang lurus tuan Kadang miring ke sana. Besok, miring pula ke sana. Tak lurus, tak satu tempat. Kalau bumi tak bergerak, dia akan ada satu arah saja bumi itu, apa matahari itu. Ini tak. Kadang-kadang miring di sana, kita tengok matahari. Jadi orang kalau membuat kiblat masjid itu berukur dengan matahari, ah, salah kiblatnya. Dia pikir matahari pas di situ, itu kiblatnya. Dibuatnya kiblat. Arah itu. Salah. Ya, nengok, firasan hamparan, itu berlaku zaman dulu disebut firas, hamparan kena orang kahwil dulu pun nengok bumi ini hamparan, tak ada ilmu dia nak teliti belum? ketika orang kini sombong, tak menerima hamparan dia teliti-teliti -teliti. Ya, oh, Al-Quran mengatakan hamparan iya, sesuatu yang dihamparkan bukan mesti bulat, bukan mesti segi empat bola dihamparkan di lapangan bola tu segi empat apa? hamparan dalam dunia fisika ada namanya teori hamparan Untuk mengukur keliling lingkaran Itu berdasarkan teori hamparan dalam ilmu fisika Tak bertentangan Zaman dulu dipakai, zaman kini dipakai Tengok bahasanya yang hidup Contoh yang lain lagi kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'anfirun Wa khalaqna al-insan min sulalatin mintin Summa ja'annahu nudfatan fi qararim makin Summa khalaqna nudfatan alaqah Perhatikan bahasa-bahasa alaqah. Di dalam Al-Quran, di dalam Arab. Bahasa Arab menyebutkan lintah. Sesuatu yang tergantung. Gumpalan darah. Profesor Kitmon. Seorang ahli. Embriologi. Jepang. Ahli. Orang-orang kalau belajar tentang embrio Perkembangan janin dan semua. Semuanya. Banyak merujuk kepada Profesor Kitmon dari Jepang. Begitu dia meneliti ini. Dia meneliti. Setelah dia teliti, kemudian ada orang menyampaikan kepada dia tentang ayat ini. Terkejut dia... Hmm? terkejut wah oh, ini tidak mungkin dibuat oleh manusia sebab baru abad 20 ini dunia pengetahuan bisa meneliti bahwasanya alaqah itu semacam uh, janinnya awal embrio itu semacam gumpalan darah yang menempel di rahim menempel di rahim dan itu berbentuk seperti cacing ternyata Al-Qur'an cukup mengeluarkan bahasa alaqah tidak mungkin ini disampaikan oleh manusia tidak mesti ini wahyu dan kadar Allah seketika dia mengaku sebagai Islam dan dia bersahadat. Subhanallah manfaatnya bagi dia. Tengok bahasanya yang hidup, yang lain bahasanya tidak hidup. Bahasa Al Quran itu bahasa yang sangat <coughs> hidup. Kemudian ketinggian ushuluk hmm? bahasa Arab itu kan ada ushul ushuluknya. Tengok hmm? ketinggian ushuluk Al Quran itu hmm? kita tengok huruf muqatta'ah alif lam mim. Yasin, ini huruf-huruf Mukattaah. Usulupnya tinggi. Huruf Mukattaah ini digunakan untuk apa? Untuk menentang para penentangnya. Ya, Yasin. Antum tengok huruf-huruf Mukattaah ini biasanya dalam Quran itu surah-surah yang diturunkan di Mekah. Surah Makia. Kena menentang orang kufar Quraisy. Maknanya begini. Sebagaimana terangkan Syusaymin. Dengan huruf bukata'ah itu Allah ingin menentang orang Kufar Quraisy. Wahai orang Kufar Quraisy, hmm. Kalau kalian hebat. Ha? Buatlah Al-Quran. Semisal Al-Quran. Di mana Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa kalian. Dengan huruf yang kalian ketahui. Coba buat. Hmm. Sebab orang Kufar Quraisy kalau disuruh buat bahasa Melayu kan tak mungkin dia. Walaupun orang Arab juga sudah bisa buat Arab Melayu. Arab kan tiga di Indonesia. Arab Melayu, Arab Nandi, Arab Maklum. Arab juga tuh Pak? Ha? Indonesia tiga Arabnya. Kalau masuk keempat Arab dimaafin ya. Tengok, Arab juga. Tengok, tingginya. Ditentang, ternyata kita tak mampu membuat. Misalnya, datang musailamah al-kazzab, buat sair, apa sairnya. Ya, kata anak daripada kodok. Semua orang tahu kata anak kodok. Tak mungkin kata anak lembu. Hmm? Tahu. Mandilah engkau bagian atasmu di atas, bagian bawahmu di bawah air. Semua orang tahu, budak kecil pun pandai. Dia nak nyanyi Al-Quran. Ha? Tapi sekarang dunia kupar sudah buat... Lima surat. Antum buka internet ada lima surat yang palsu yang ditulis oleh mereka. Bahkan kini sudah dicetak Al Quran palsu. Antum bisa cari dalam internet the True Quran. Dia akan keluar berwarna hijau tua, hijau daun tua. Nanti itu jumlah surahnya sekitar 76 surah, tapi awal bacaannya dengan nama bapak Dan itu sudah terbit. Maka rugi antum tak belajar bahasa Arab. Jangan-jangan salah ambil Quran, ya. Sangka wa Quran betullah, Rupanya Injil ditulis dalam bahasa Arab. Di Arab Injilnya tak bahasa Indonesia, Aki. Ya, bahasa Arab, lah Injilnya. Kita tak tahu. Sehingga untuk Kristen Ortodok Suria, ya, Kristen Ortodok Suria inilah ada di Indonesia. Uma ibadahnya macam kita. Kalau antum silap itu nengok kayak masjid. Kayak masjid, kita tengok. Wanita-wanitanya pakai busana muslimah ikan. Lengkap pakai busana, jilbab besar lengkap. Hanya tandanya saja dia pakai salib di sini. Sama. Jadi jangan heran kalau ada orang jilbab besar antu tengok dari belakang tiba-tiba masuk gereja. Ternyata itu Kristen Ortodok. Sudah ada itu. Ya. Di Indonesia sudah ada. Jilbabnya besar, ya. Tapi ada surya. Amalnya sama. Soalnya pakai iman, iman pakai peci juga, pakai rumput saja juga, pakai musabakah juga, bukunya juga masalah. Anak terangkan itu dalam buku Anak yang uh, Saat Cinta Menjaga, ada buku yang kedua yang terbit. Itu ya, anak terangkan di situ bagaimana cara mereka mempengaruhi pemuda-pemuda. Ya. Entah hati jambi, entah terbit, entah, entah sampai, entah tidak ya. Buku kedua Saat Cinta Menjaga ya. Buku ketiganya inilah siyah, Menungkapkan tentang sejarah siyah tidak berapa tebal, sekitar 450 halaman, khusus untuk hmm, siyah. Ya, buku pertama bab siyah, kerana siyah akan perlu kita ketahui. Ya, buku siyah anak baru tulis dan itu biasanya anak hanya bagikan kepada orang, tidak ke seluruh masyarakat. Ya, kerana itu mengungkap siyah. Kemudian buku keduanya baru bantahan terhadap pahaman Syiah. Buku pertama tidak, buku pertamanya mengungkapkan sejarah Syiah mulai dari awal ajaran-ajarannya dan pertentangannya kepada Islam. Mulai dari Tuhan bertentangan sampai kota suci bertentangan. Apa kata Syiah? Kalau Tuhannya itu Allah, nabinya itu Muhammad. Tapi khalifah setelahnya Abu Bakar dan Umar, maka itu bukan Tuhan kami. Bayangkan nantung. Ya. Ada itu di buku. Inilah si'ah. Yang kedua nanti inilah rapidah. Padahal sama saja. Tapi tidak setiap rapidah si'ah. Setiap si'ah, setiap rapidah mesti si'ah. Setiap si'ah, belum tentu rapidah. Harus ditahami orang. Ya Cukup ingin diketahui saja itu. Ya. Perhatikan bahwa Al-Quran Al-Kirim adalah uh, ketinggian. I'jaz Al-Quran bahasanya yang hidup. Kemudian uslubnya. Ya? Keistimewaan. Keindahan susunan kata. ya, Kita lihat keindahan susunan kata. Seperti pola-pola uh, pola kalimatnya. Seperti Allah SWT. Ala, alam a'had ilaikum ya bani Adam. Tengok kalimat. Kalau kita bahasa biasa enak. Tapi ketika Allah sebutkan alam a'had ilaikum. Alam a'had. Ini ketinggian uslub bahasa yang mulia dapat kita lihat dari tinjauan makna dari bahasa. Alam. Ya, A dan lam itu Dalam bahasa Arab itu dinamakan Hamzah istigham Apabila A Itu pertanyaan, apakah? Tidakkah? Kemudian di diikuti oleh Lam itu anaknya tidak Apabila ada pertanyaan Diikuti oleh Ma, tidak Kalimat meniadakan Justru itu mengandung makna untuk menetapkan Alam ahad ilaikum Ya bukan mana mana arti bahasanya tidakkah adakah tidak mana adakah tidak dia mengandung mana bukankah kami telah tak itu makna dalam bahasa arab itu makanya kalau kita mengambil Al-Qur'an mah Al quran dengan bahasa Arab dengan itu kita mengerti ketinggian Al-Qur'an seperti Allah juga berkenan alaisallahu bihakmil hakim a bukankah tidak Allah itu sebagai hakim. Maknanya, bukankah hanya Allah sajalah sebagai hakim yang seadil-adilnya. Alam nasrah. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Tu, dia maknanya. Ya, ini ketinggian uslum. Kita tak bisa mempelajari itu kecuali ya kita belajar bahasa Arab. Kadang-kadang hmm. kita malas ni belajar bahasa Arab kadang kadang bahasa munafik kita semangat belajar. Bahasa munafik. Seinggris. One tulisan one bacaan. Hmm? One kan tulisan one. Bacaannya one. Antum kalau ke Pariaman, one itu kakak. One hmm? tu abang. Kakak tulisan, abang bacaan. Ha? Bukan dilarang bahasa Inggris pula, bukan. Tapi semangat kita nak belajar bahasa munafik, ha. Bahasa Arab betul tak nak kita belajar. Ha, ah, subhanallah ya, kaw. Kita tahu ini bahasa Quran. Kita tahu itu bahasa uh, di surga. Di kubur kita tak tanya. Dalam bahasa Inggris, bahasa Arab. Tak mungkin kita nak jawab. Lepas ah, itu bisa dipelajari nanti ustaz kita dia. Ya? Sebab kan ada tukang bocor soal dari atas. Hmm? Hmm? Siap bulan Nanti kalau ada yang datang dua Bertanya Marab buka <tuh> Jawab ah, Dari atas dia kasih tahu Bocoran soal malaikat Allah Jadi kalau ada wan atau apa Itu soal di Soal bocor Jangan neran Soal mal malaikat di kuburan aja Sudah dibocorkan dari atas Hebat eh, Indonesia soal bocor-membocor hmm? Nah, Tengok Tinggi uslop bahasanya. Hmm? Ana contohkan lagi lah. Kita buat syahadat kan? Eh kita buka kita ucap syahadat. Ashhadu Allahilahillallah. La ilaha. Kenapa bukan la ilahu? Hmm? Kalau antum baca la ilahu maknanya lain. Hmm? Ya. Yeah? Ketika antum baca La Ilaha Illallah, La Ilaha maka huruf La di dalam bahasa Arab napiunil jinsik menapikan seluruh kata benda yang ada di depannya. Tapi kalau antum baca La ilahu Maka huruf la ini tidak berfungsi lagi sebagai nafyun dil jinsi Tapi la akhwatnya kana Kana soro asbaha am sabata ma bariha madama Yang berfungsi tarfa'ul isma wa tansibul khabra Itu dalam bahasa Arab lah ya. Tapi maknanya lain Kalau ditanya pada kita Hal rajulun fil masjid kalau antum jawab la rajulun fil masjid. Datang kawan. Pergi ke masjid, dia tengok, "Weh, banyak orang dalam masjid." Lalu antum pergi kepada kawan tadi, "Eh, antum bohonglah." Ngapa bohong? Tadi kan saya tanya bahasa Arab, "La hal rajulun bil masjid?" Ada tak seorang laki-laki dalam masjid? Awak jawab saya jawab betul ke tadi? La Rajulun dalam masjid Tapi saya tengok banyak Betullah saya Sebab saya gunakan kata La Rajulun Bukan La Rajulah Saya katakan La Rajulun Satu tak ada Lebih dari satu ada Tu maknanya La Rajulun Antum baca La Ilahu Apa maknanya? Hmm? Satu ilah tak ada Banyak ilah Ada Tapi kalau Antum jawab tadi La Rajulah dalam masjid Tidak ada satu pun di masjid kosong masjid lah maka itu ha, itu guna bahasa Arab tu hmm? tapi tak mungkin kan setiap pengajian kita buka kitab ha? itu tentu orang nak ngajilah baru baru, baru, baru, baru senang kalau baru-baru ngaji itu nak dibahas-bahas lagi kan pening kepada orang ha? belum lagi eh, Arabnya belum inilah terima jadi sajalah ha? terima jadi eh, nak ustaz yang baca ha, besok kalau nak ningkat barulah belajar Ya, baca kitab tu belajar ini meningkat kita insyaallah ada peningkatan ilmu itu bertambah ya. Tengok itu keutamaan. Ya, itu uh, yang menajubkan dari Al-Qur'anul Al Karim uslub uslubnya yang yang tinggi. Kemudian contoh lain lagi, ya. Banyak saya perhatikan antum dalam surah Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 212 Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Wallau yarzukum yasha'ubil hisam." Ya? Katakan Allah berkata, bahawa Allah telah memberi rezeki kepada siapa yang dikendakinya tanpa perhitungan. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikendakinya tanpa ada ber berhak mempertanyakan kepada Allah kenapa dia bagi orang kaya, orang kafir, orang ini lebih kaya dari kita. <tuh> kenapa? Rahasianya, rezeki itu tidak tergantung Allah memang kadang beri kelebihan, kekaya, keberkatan bagi orang yang bertakwa Setiap masalah bisa selesai Tapi jangan kita anggap masalah yang bisa selesai Ketika Allah melepaskan orang-orang yang bertakwa Cari jalan keluar dari setiap permasalahan Kita selalu berpikir masalah itu cuma masalah duit aja. Hmm? Tak selesai masalah duit awak ke? Ha? Rasa-rasanya, enggak Penyelesaian masalah itu bukan hanya masalah duit. Ikhwan. Kadang-kadang bukan masalah duit. Kadang-kadang beban mental kita, kita gelisah, kita ini, itu masalah bagi kita. Kadang-kadang orang punya masalah. Coba untuk bayangkan. Ada tak orang punya masalah dia, duit tak masalah. Semua tak masalah dia. Ya, Yang masalah jodoh aja dia, itu jadi masalah dia. Tu. Ya? Duit banyak, ini banyak. Tapi jodoh tak dapat-dapat. Itu masalah bagi dia. tu. Ha? Ha? Bertakwalah kepada Allah. Allah akan kasih jalan keluar. Kalau sampai mati yang tu berusaha tak dapat juga insyaallah nanti di akhirat hmm, digantikan kan tu dapatlah tu bila dari. Tapi betul-betul ada usaha. Jangan tak berusaha. Ha? Sudahlah di dunia tak dapat istri, mati pun belum tentu pula masuk surga pula lagi. Padulah jatuh timba tangga tu cimtai ayam, ha? Usaha, ha? Nah, tu problem. Yeah. Allah juga memberi rezeki kepada seorang tanpa yang diberi, yang diberi rezeki tersebut da, dapat menduga. Itu kalau rezeki. Tak ruga kita rezeki, kita banyak. Orang bilang rezeki itu kadang-kadang cuma harta. ilmu Allahumma zidni ilman warzukni fahman. Rizkan halalan toiban. Diiringi yang pertama ilmu rezeki. Ilmu rezeki yang paling berharga dalam hidup kita. Kenapa kita tidak memburu rezeki yang paling utama ini? Karena ilmu yang akan menjaga kita. Adapun harta duniawi, apapun usaha antum tentang dunia ini tak akan melewati dari apa yang ditentukan Allah. Namun kita tetap berusaha. Tetapi rezeki yang harus kita buru itu dia, ilmu yang bermanfaat. Itulah. coba saya lihat, ya. Ini kan banyak mahasiswa ni. Hmm? Kalau ditanya untuk apa kalian kuliah? Hmm? Jadi sarjana. Yakin kalian akan jadi sarjana? Hmm? Belum tahu juga Ustaz. Ah, hmm? Belum tahu masih juga berusaha. Hmm? Eh taruhlah kalian jadi sarjana. Yakin kalian sudah sarjana tu dapat pekerjaan? Hmm? Itu belum tahu Ustaz. Yang lama dulu pun banyak yang tak kerja Ustaz. Ayah, kata dia. Nih. Hmm? Hmm? Tapi kuliah kalian sampai meninggalkan sholat. Hebat betul kuliah tu. Nah. Okay lah kalian sudah sarjana dapat pekerjaan. Yakin gajian kalian besar? Itu juga belum tahu ustaz. Kata dia. Hah? Masih juga semua belum tahu. Tadi pertanyaan pertama sampai ketiga masih belum tahu. Okey gajian kalian besar. Yakin kalian akan bahagia dengan gaji besar? Belum tahu juga ustaz. Hmm. Semua belum tahu. ha? Huh? Saya beritahu pada antum Mati yakin tak hantum? Ah, kalau itu yakin Ustaz. Hmm. Kalau mati tak payah ditanyalah Ustaz. Eh? Masalahnya sudah siap tak mati? Eh. Hmm sarjana, dapat pekerjaan gaji besar, bahagia di dunia ini, belum pasti ikhwan, antum sudah kuliah menghabiskan waktu, menghabiskan wang bapa wang emak, semuanya habis segalanya sesuatu yang antum belum pasti mati, pasti antum tak bersiap pintar atau bodoh bodoh lah Antung kuliah bertahun-tahun. Dari S1 sampai S4. naik sengik lagi s hmm. Tapi itu jangan makna. Kalau gitu kami tak kuliah lah Ustaz. Ah, Itu yang salah tu. Ah, itu salah faham tu namanya tu. Anak ah, cuma ingin ni. Nunjuk dudukkan. Kenapa kita? Bagi orang tua juga. Yang anaknya dikuliahkan di ini bukan anak. Suruh berhentian. Nak. Kau dengar kaki Ustaz Ali itu tadi? Ha? Hmm. Jangan kuliah. Hmm. Itu salah paham. nanti nak dikasih makan, makan. Tu salah pak. Besok mati juga pak. Maju tu salah paham. Itu yang salah, tu salah paham tu. Jangan itu jadikan tujuan. Tu mana ya? Ya, yang kita jadi tujuan dari usaha kita, belajar kita apa kita akhirat bukan dunia. Kalau antum bisa jadi sarjana, bisa lanjut lagi kuliah, um, jadi doktor niat, saya kalau sudah jadi doktor mungkin perkataan saya mulai diikut orang Naji ini, di sana kuliah. Itu, antum kalau buat usaha ini semakin maju. Eh pak, semangat usaha kini. Tak ingat akhirat. Justru ingat akhirat saya ningkatkan usaha. Kenapa? Saya mau mengumrahkan semua karyawan saya. Hah, tengok ni tu hmm? Dia kan beda tu Ada orang hilang duit Sama-sama gelisah hmm? Ni duit 5 juta ni Yang satu gelisah Eh Kenapa gelisah? Duit saya hilang Awak banyak duit? Bukan soal itu Duit 5 juta tu Rencana mau berimpak hmm? Gelisah dia hmm? Saya ingin mulia dengan duit itu Tapi itu kesempatan hilang sekarang Itu yang membuat saya gelisah Yang satu gelisah juga Awak kenapa hilang? 5 juta hilang Kenapa? Saya tadi lewat ada batu wakil nak dibeli dengan batu wakil itu. Ini kesempatan milik batu wakil itu. Tak ada rasa tercekik. Ini salah salahnya. Tengok tengok. Antong kuliah, antong belajar. Silakan. Tapi masalahnya apa tujuan tu? Usaha juga tingkatkan. Kenapa tujuan? Tengok. Ha, tengok. Itu kelompok yang pintar atau yang bodoh tu terserah. Itu lah. Anak cuma nyampaikan saja. Kata Rasulullah, orang yang pintar tu orang yang ingat mati dan apa yang ada di balik kematian itu pintar. Tu. Tapi itu ingat juga. Jangan mengingat mati itu. Duduk jadi masjid. masjid. Eh, masjid, menung masjid sini. Lalu tu pindah pula masjid sini. Eh, lalu, pindah pula ke sini. Itu bukan disuruh menung-menung di masjid. Eh, kalau peranguka dia tanutan hutan dia kembali apanya apa pakai gemah antum enda ya aki bergaul dengan masyarakat bekerja dunia itu manfaatkan jangan dijual ini semua dijual ada mobil dijual ada ini dijual sudah tentu menung sendiri apa elah eh, terjual semua ustaz ha memanfaatkan nah, untuk akhirat ada harta kaya ini lihat apa Imam Abdullah bin Mubarak ya ketika ditanya ya Imam engkau ngajak orang untuk zuhud ...tapi ketika duit-duit hilang, antung gelisah. Ada apa ini? Bagaimana aku tak gelisah, kepada beliau? Aku ingin mulia dengan harkaku itu. Subhanallah. Itu jawaban ulama menakjubkan. Jadi zuhud yang terendah itu yang umumlah istilahnya... ...menggunakan dunia ini untuk akhirat. Sudah itu, mulailah meningkat kezuhudan orang... Ya, Ada yang begini, kayak Umar, Umar bin Abdul Aziz, sampai hari panas nak beli apa? Nak beli buah anggur saja tak ada duitnya tu. Khadipah tu ha? Nak beli buah anggur tak ada duitnya. Bayangkan kanan tu, bukan dia orang miskin. Khadipah. Dia tinggal, kalau tak ada telefon dia tinggal kurir saja. Pergi sana, ambil. Khadipah mau anggur. Aman tu. Parcel banyak datang tu kalau dia nak Ha? Ya nah, bin dan. nak beli pun sampai bilang sama, "Isteriku ada duit dak?" kata dia. "Ngapa? Haus tekakku," kata dia, "nak mm, makan buah anggur lah." Kata isterinya, "Wahai suamiku, kau ni khalifah tak punya duit." Apa jawab oleh Umar bin Abdul Aziz mudah-mudahan dengan itu perhisapan kita diringankan Allah. Istrinya membela. Mudah-mudahan ibu kini juga termasuk membela suaminya kan? Yang ditakutkan itu, dek merancana merimpa, impak bang? Ha? Percubaan ha? ha? ha? ha, bang? Ha? Ha? Ha? ha? Jangan sampai begitu, ha? ha? Tu, jangan sampai. Tapi yang menajubkan lagi, bertengkar gara-gara impak, ha? sampai nak bercerai tu. Ini di mobil ni suaminya. Dek abang kalau dapat duit sejuta, apa bang? Rencana nak bangun masjid Kan di saudara sunnah sana tu apa nak bangun masjid itu rencana. Istrinya bilang, "Tak bisa, Bang. Rumah kita masih ngontrak. Kalau dapat duit itu kita bangun rumah dulu. Masjid tu nanti." "Ah, oh, tak bisa, Abang masjid. Enggak, kok tak boleh? Bertengkar. Kata istri Abang kalau nak buat masjid juga kira-ikan saya." "Oh, kau menghalangi saya ya?" <laughs> "Jadi, <laughs> pergi rumah Pak Kuat." Awak bilang, kenapa sampai nak bertengkar? Ini pak, dia suami saya kalau dapat duit satu miliar dia nak buat masjid. Kami rumah aja tak ada. Oh itu sudah, jangan bertengkar. Biar bu buat masjid. Kau buat rumah. Macam apa pak? Suami kau berapa tadi nak buat masjid? Kalau dapat satu miliar, kau sepuluh miliar. Hayalkan juga macam suami kau menghayal. Jadi <plains> hmm? huh? <iStar forgot guidance> okay. Bami, saya kalau dapat duit 1 miliar, dia buat masjid. Oh, tak apa bang. Saya kalau dapat 20 miliar, buat rumah bang. Ah, Jalan kita sama-sama. Ha? Pahala abang kan saya dapat juga. Tapi rumah saya bang, 20 miliar rumah saya nanti, abang tak boleh tinggal. Hmm. Kan tak? Nah itu. Kadang duit belum datanglah, bertengkar dulu. Duit-duit ha. orang pula lagi itu. Allah! Ha? Duit orang! Ah, itu namanya yayasan. Ha? Ya, yayasan suka bertengkar gara-gara duit orang, duit impak orang, pengurus berkelahi begelai, kelucuan kan penguruslah. Ha? Kalau duit dia nak diambil orang bertengkar wajar juga, duit orang. Akhirnya awak bertengkar, silaturahmi putus, impak tak datang. Nah, itu makanya hati-hati juga antum. Mbak ha? masjid bukan projeknya. Nah, ha. ha. kemudian keindahan dalam makna. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya? Mesti iyaka na'budu. Sebagian katakan kalau terbaca iyaka na' tanpa tasdid justru berubah kepada matahari. Hmm. Hmm. Maka benarkan bacaan Al-Fatihah. Hmm. Hmm. Ada orang kerjanya cuman kalau ada orang baru masuk Islam dia mau ngajar Al-Fatihah saja. Hmm. Dia cuman guru Al-Fatihah. Tengok pandainya dia. Dia tak punya keahlian lain mungkin. Hmm cuman dia bacaan al-fatihahnya bagus dia belajar baik-baik, bagus, benar jadi setiap orang baru masuk Islam dia khusus mengajar al-fatihah pandai dia kan sebab untuk orang kan orang baca al-fatihah dibaca terus, dia dapat pahala terus orang baca al-fatihah sebab dia yang ajar subhanallah ikhwan eh? dibenarkan bacaan ya? jangan kita nak berlomba-lomba seperti apa solat yang tercepat di Indonesia berapa menit? tujuh menit besok kita buat rekor. 2 menit ah. Ali. Allahu Akbar. Lam, Allahu Akbar. Mim, Allahu Akbar. Insyaallah 2 menit selesai tu Am, pas doanya, tabanya panjang doanya. Ya Allah, engkau tahu apa yang ku minta. Amin. Iya, Ki. Okay. Kita aja nak minta sama orang pakai adab dah. Ini kita menghadap Allah tak pakai adab. Imam baca senapas. makmum tak sempat bernafas. Awak boak. Ba'du Allahu ak. Allah, apa solat kita jadinya ni? Jadi ah, ah, ah, ah, ah. <tell> nah, itu ngaku juga Masab Sabi'i lah. Imam Sabi'i Solat yang tak ada tumak ninah, tak sah solatnya. Sebab menurut Imam Sami, tumak ninah, rukun daripada solat. Dia Rasulullah ketika orang solat yang tidak tumak ninah. Kau belum solat, kata Rasulullah. Ulang, ulang sampai tiga kali. Hmm. Tenang bacaan tu. Bagaimana kita menikmati ibadah kepada Allah. Allah kata, Rasul kata, Ya bilal akimi solat, Arihna bisolawahi bilal dirikan solat. Istirahatkan kami dengan solat. Betul-betul solat itu nikmat. Ini kadang-kadang, Wallah. Dalam solat itu ingat dagangan. Ha? Ingat perbukaan. Ha? Apa buka sore nanti? Ada udang. Udang apa? Udang galah. Wallah. Mantap. Ha? sedang sedang solat tu terbayang baik apalah udang galah tu gini dah lama tak jumpa kan Tuhan Allah ajar kita untuk sabar tu saya contohkan udang galah sajalah sering saya contohkan udang galah kenapa? bahawa udang galah ni sangat diminati oleh setiap orang ya? jarang orang tak tertarik dengan udang galah taruhlah pagi niya isteri kita tuan beli udang galah murah besar-besar pula lagi kan digoreng presto. Presto tu dipres, langsung minta tolong undang tu. Tolong kata. Hm. Tunda menyepres. Tolong kata dia presto kata dia sehingga. Ha? Tak disiang lagi tu. Sepit la dua di depan, ha. Mata terbelalak, ba. Ha? Mata udang tu terbelalak, sudah digoreng pun masih membelalak kita juga dia. Bayangkan antum mah, ha? di rumah kita tu ah. Ha? Isteri tak ada, anak tak ada, perut lapar, udang galah Main-main pula dengan dawak tuan. Ha? Berani tak tu? Kira-kira lah. Haa, lah. Saya yakin tak ada yang berani paling-paling tengok. Hmm. Pakkal belum azan kalau azan lah patah kepada kau. Ha? Apa makna tengok puasa itu didik kita untuk sabar. Hmm. Di rumah kita sendiri... Hmm. Milik kita sendiri Dimasak oleh istri kita sendiri Barang yang halal sebenarnya Untuk kita makan Tapi kita sedang taat pada Allah Kita tahu Allah mengawasi kita Kita tak mau melanggar perintah Allah Kalau ini diamalkan di luar Ramadan Subhanallah aman negara <tuh>. Tapi kan Ramadan-Ramadan Pak kata dia Luar Ramadan lain lagi babnya kata dia Lewat Ramadan Lewat Ilang didikan Ramadan itu Ibu-ibu waktu Ramadan, wah dulu tak pakai busana muslimah, pakai jilbab. Subhanallah. Anak-anak biasanya payah perintah solat. Ini belum subuh dia dah keluar rumah. Dah keluar rumah, balik Maghrib. Asmara subuhnya panjang. Ha? Tengok, tapi begitu hilang Ramadan, hilang semua tu. Baru aja apa? Lebaran. Ustaz salah pula informasi Bapak Ibu, di Ramadan ini Kita sudah masuk Idul Fitri Kembali suci ya Padahal Idul Fitri itu maknanya Idul Fitri, Idul Fitri itu Kembali berbuka Kerana dulu kita tak boleh makan Sudah Idul Fitri, kita disunahkan makan dulu Baru pergi Yang suci itu fitrah Fitri dengan fitrah itu berbeda dalam bahasa Arab mananya kalau fitrah baru zakat fitrah zakat pembersih. Nah. Fitri itu kembali berbuka. Yaumukum saumakum yaumu tasuumun wafitrukum yaumu yuftirun. Puasalah kalian ketika semua orang puasa berbukalah kalian ketika semua orang berbuka. Nah, Ustaz bilang kalau kita sudah Ramadan. kita buang yang buruk ya kita ambil yang Baru begitu selesai khutbah Sandal ustaz yang hilang Kata kawan, apa ustaz? Sandal saya pak, baru je dikasih orang Tak beli, dikasi orang Sabar pak ustaz Ustaz kan tadi bilang Buang yang buruk, ambil yang baru ya Mungkin ada merasa buruk sandalnya Sandal ustaz baru, sabar ha? Senjata makan tuan ha? Malah kita, ingat itu menakjubkan, kenapa didahulukan meminta pada Allah Tengok, muslubnya Didahulukan hanya engkau kami Iyaka na'buru kami ibadah kepadamu Baru kami minta Ini menunjukkan keagungan bahwa beribadah hak Allah Meminta hak kita Dahulukan hak Allah Baru kita meminta Kalau kita minta, Allah pastikan Perhatikan ketika kita minta Orang kafir minta tak? Orang kafir minta, minta kaya. Iblis saja minta umur panjang. Apa kata Iblis kepada Allah? Rabbi anzirni ila yaumi yub'asun wahai rakku beri aku tempo sampai hari akhir. Dikabulkan tak? Dikabulkan. Jadi jangan heran ada orang, ada orang kadang-kadang. Saya pernah jumpa, hey. saya pak walaupun tidak jenggotan kening tidak hitam tapi apa saja yang saya minta pada Allah dikabulkan Allah dia tidak tahu istidrat atau anugerah istidrat itu fitnah anugerah dibagikan Allah sebenarnya untuk ujian bagi mereka banyak orang kafir yang minta dibagikan Allah tapi itu bukan barakah dibagikan Allah untuk ujian hidup mereka maka itu iblis minta pada Allah Allah bagikan apakah Allah sayang pada iblis Maka itu, pengabulan doa dalam urusan dunia, itu bukan tanda Allah sayang. Sebab Allah tidak memuliakan orang dengan harta. Antun dapat jabatan, antun dapat kedudukan, antun dapat harta, dapat ini. Di dunia Allah bagikan, bukan Allah sayang. Kerana kalau Allah sayang, mungkin harta itu tak dibagi pada kita. Sebab kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan, bukan banyaknya harta. Itu yang saya katakan lagi, siapa yang kaya? Kita kalah kaya kita dengan beruang. Tak kuliah dia duitnya banyak, mak itu dia sebut beruang mana? Ada orang nyebut beruang tu berduit, tapi dia beruang banyak uangnya. Orang kaya kan beruang tu. Nah banyak dia. Antum tengok juga di internet, binatang-binatang eh, terkaya dunia. Oh lawan orang kafir itu sampai bingung harta warisan tu kepada siapa. Sampai ke kucing, ke anjing, ke ayam di bagian itu bisa bayangkan tu. Tengok orang kafir yang tak ngerti sama sekali tak? Ya? Tak ada jalan tindak infanak ini. Tahan ke ayam, tahan kucing dia. Apa dia. Padahal kalau dia, beker, dia sayang kucing, tak yang melihara kucing lah menikmati. Kalau dia ambil pun duit kucing, tak akan protes. Eh, hey, duit ke sayang, apa kau potong-potong kata dia. Hmm. Tapi itulah. Bingung kalau orang Islam subhanallah. nikmat semua ada. Ya, yeah? Tadi kembali, ia akan nak berdoa, ia akan asta'in. Hanya Allah dahulukan. Wa asta'inu bisabri wa salam. Minta tolong pada Allah dengan sabar dan solat. Hmm? Sabar. Amalan hati tuan. Hmm? Solat, amalan jawari. Nak minta tolong pada Allah, coba ibadati Allah. Kalau kita ibadati Allah, Allah sayang. Kalau Allah sayang, Allah mulah memberi pertolongan. Masalahnya kita tak dapat kasih sayang Allah. Apa syarat untuk dapat kasih sayang tu tak ada bagi kita Kita kata cinta Allah Tapi kita tak ikuti Kita kata cinta taat pada Allah Kita juga tidak ikuti. Sampai disebutkan oleh si Islam Imam bin Qayyim Ketaatan orang kepada Allah itu dikalahkan ketaatan pada makhluk Apa itu? Taat tukang cukur je lah Ini sedikit contohkan Orang kalau datang ke tukang gunting Allah patuh ha? Walaupun dia bangga sikit Pak. Potong rambut saya. Orang tu gunting tengok, Wah, ini orang berpangkat nampaknya ini, ini." Tak bisa main kepala ni bahaya ni nanti awak. "Maaf pak," kata dia. "Duduk. Berani tak berdiri? Duduk tu. Tak disentuh dia duduk, duduk." "Maaf pak. Mantra hari baca ni, maaf pak. Kepala miring sikit babang, tu. Ah, ha, miring sikit. Ha, Katam belakang patuh aja tu Allah. Dia diambilnya ketam. Biasanya awak makan ketam, ini ketam makan kerambut kita. Kena ketam rambut kita sah, bang. belum selesai. Diambil pisau, huh? depan kita diasa. Apa kabar pak? Di mana jabatan kini? Huh? Oh belum, langsung ke leher. Huh? Tenang, senyum pula tu pisau sudah di leher tuah, huh? senyum itu jenggot dia beg kan rapikanlah janganlah lalah membiari jenggot tu ah ha, rapikan masalah bagi kita kenapa kita patuh betul kerana kita baik sangka pada dia bahwasanya apapun yang dilakukan oleh tukang cukur tadi untuk memperbaiki kita ada tak kita baik sangka pada Allah bahawa apapun yang diperintahkan Allah dan Rasul baik untuk kita Apa yang dilarang Allah dan Rasul buruk untuk kita Adakah kita baik sangka? Ternyata tidak Manusia suka berfikir terbalik Disuruh panjangkan, dia pendek Disuruh pendekkan, dia panjangkan Perempuan tu disuruh panjangkan pakaiannya pendekkan dia tu Laki-laki pendekkan pakaian Dipanjangkan tu Tengoklah Orang kalau nengok kita pakai celana di atas mata kaki, asing dia nengok kita. Tapi kalau di atas mata lutut, asik dia nengok. Kan? <tuh> <tuh> Semua asing. Eh, di mana banjir kata dia? Anak gadis lewat, slow je. Bu. Tidak. Ya, asik dia nengok. Lepas Berarti kita masih swizen pada Allah. Seolah-olah kalau ini perintah Allah tu, macam apa ya kalau kita ngamalkan kita suka nak ngamal tu nengok orang. Aduh Ustaz, kalau kita buat ini, apa kata orang Ustaz? Mereka ni, apa kata orang? Akhirnya kita kena kata-kata orang. Awak sikit, kata orang, kata orang. Kena kata orang lah semua. Hmm? Pakai aje lah. Yeah? Kalau nak suruhkan pendek celana, insyaAllah pendek kan tak lah masalah. Kan celana kita bukan celana orang suruh pendekkan kan? Ha? Hmm? Hmm? Kan kalau motong celana pun, celana waktu motong celana pun kan bukan waktu dipakai. Ya moto jalanan tu pas waktu antum nak pakai Dia potong dulu Bukan waktu sedang pakai tu antum angkat kaki kakin potong celana Itu salah cara antum dulu Itu pun celana kita Bukan punya orang Yang susah tu tahu celana orang Nak kita potong lewat Eh sini sini Potong Haa malam pangkat Bala pagi pangka, kawan Haa Jangan punya kita sendiri ya ki Mudah kalau kita nak tu mudah Haa eh? Pelan-pelan, jangan nangis-nangis lagi, oh, Abu Bakar kan Ustaz tak sombong, Abu Bakar tak sombong, tapi kau merasa seperti Abu Bakar sombong. <San> Abu Bakar tak sombong, tak. tapi kau lah merasa macam Abu Bakar tu sombong namanya. <San> Kalau kau nak tiru Abu Bakar, ada. Impak semua harta, ha, cuba. <San> semua harta, dua kali dia berimpak, berani tak? kalau itu belum bisa Ustaz kita dia kalau bab itu tu agak jauh lah jauh macam apa? dari panggang, dari matahari kalau dari api masih terlalu dekat kan? kalau dari matahari lah jauh baik sangka kita pada Allah Ya. ini ketinggian uslub yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, kemudian susunan, tengok Allah katakan halataka hadisul wasiyah wujuhu yawmi izin khasiyah hamilatun nasibah tak selain orang hamil ya, tengok usulupnya. Subhanallah, akhir-akhirnya itu kayak sair kan? Eh, ketika sair ini, nah, sair-sair Melayu itu banyak hmm? diambil dari bagaimana gaya Al Quran. Orang-orang ulama kita, eh, buat sair-sair. Subhanallah, mengagumkan. Tazawud minat taqwa, fa inna kalatari izah jannah lain luhal ta'isu ila al fajri. Bersiaplah untuk kematian. karena kalian tak tahu. Kalau malam menutupi siang. Apakah kalian akan hidup menyerang pajak. Wah sepanjang apapun malam. Maka dia akan berakhir dengan datangnya pagi. Ibarat sebuah kendi. Yang dituangkan. Begitu air habis. Kendi pun tertelungkup. Begitulah usia manusia. Apa yang ia jalani. Hanyalah perjalanan menuju kematian. Tapi sayang. Sedikit manusia yang mengingat kematian, bahkan mereka tidak merasa rugi ketika waktunya terbuang, bahkan mereka tidak menganggap punya modal. Saya berdagang tak punya modal banyak untung. Apakah usia itu bukan modal yang dibagikan Allah? Maka itu ulama kita katakan ketika Allah beri kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan menundakan kebaikan. Karena orang yang suka menunda kebaikan itu tanda kelemahan jiwanya. Besok, besok, enggak berapa banyaknya kamar pengantin yang dihiasi oleh sang kekasih menanti kekasih pujaannya, namun nyawa sang kekasih dicabut Allah pada malam penantiannya. Itu sair ulama, kalau sair Indonesia beda. Engkau tercipta hanya untukku. Allah, bila Allah katakan dia diciptakan untukmu, Allah katakan wa makalatul jin nawai insa illa liyak Tidak kuciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada ku. Lalu dikatakan, kalau tak percaya, tanya pada rumput yang bergoyang. Padahal Allah katakan, Pasa'alu ahla zikri, ingkuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli ilmu, kalau kalian tak mengetahui, bukan pada rumput yang bergoyang. Hai, sapi dengar rumput bergoyang, dimakannya bukan bertanya. kan patut manusia bertanya pada rumput bergoyang? Minggu tak? Ha? Tu sair Indonesia tuan. Ha? Bila sair-sair ulama tu, saya Indonesia tu aneh-aneh saja kenal mungkin Tuhan di sini, di dalam diri ini wih, dah terwujud tu bisa kufur tu kalau di dalam diri kita ada Tuhan, berapa banyak Tuhan salah paham. kenapa Tuhan di dalam diri kita jadi kalau orang bunuh diri, pasti bunuh Tuhan tu bunuh diri, mati Tuhannya sebab di dalam dirinya ada Tuhan otak mati, sempat lari Tuhannya penakut pula Jangan ya, itu salah faham dengan Allah Ya Allah memang dekat artinya dengan ilmunya Bukan dengan urat leher kita Ya urat leher ini ketika rakib dan hati Yang mencatat Yang Allah maha mengetahui bukan di urat leher kita Berapa banyak kita punya urat leher Kalau sempat oh, Tuhan itu di urat leher kita Berarti banyak Tuhan Di urat leher orang ada semua ha? Allah itu di atas Allah Al-Rahman alal ha? kan Sesat itu, kenapa? Kalian mengatakan Allah di atas Kami tak mengatakan Allah di atas Kami mengimani Allah di atas Yang mengatakan di atas itu Allah sendiri Al-Rahman al-estawa itu kan wahyu Allah yang mengatakan Kami mengimani apa yang dikatakan Allah Bukan kami yang mengatakan Allah di atas Antum harus pandai silat lidah itu sedikit. Kan <Sul> kita tidak mengatakan Allah di atas Kita mengimani Allah di atas Yang mengatakan dia di atas siapa? Allah Rasulullah jemput sholat ke atas atau keliling dunia? Naik Begitu perintah 50, turun Jumpa Nabi Musa Disuruh naik lagi, turun naik, turun naik Mana pernah keliling lagi cari Allah? Tidak, Tak ada penceramah cerita Ketika jemput sholat, Rasulullah keliling dunia Mencari Allah di mana berada ha? Begitu ketemu, cari lagi Tidak Allah di atas Cuman jangan dibayangkan Ini yang buat orang gila tuan macam apa tu? Allah... Ah, itu yang gila tu itulah najis sehat orang tua kita nak ngaji jangan terlalu dalam, ha? nanti gila antuan. Ah, nah, ha. kan ada tu kalau kita ngaji ngaji sering tu kan sering masihat wah. Kalau yang satu lagi nak ngaji jangan terlalu panatik, nanti jadi teroris. Ah, ha? panatik jadi teroris, terlalu dalam jadi gila. Jadi macam apa? Biasa-biasa saja biasa kita ni, biasa tak puasa, biasa tak solat, biasa tak ngaji, biasa-biasalah. Itu tak biasa lagi tu, luar biasa. Ha? Puan, kita kalau jadi warga ingin jadi warga yang baik tu lah, istimewa tu. Undangan undang istimewa tu lah. Karyawan-karyawan istimewa, kenapa kita tak mau jadi hamba yang istimewa di hadapan Allah? Kenapa kita harus menjadi hamba yang biasa saja? Jangan ingin menjadi umat yang biasa. Kita harus menjadi umat yang istimewa di hadapan Allah. Dicintai Rasul. Untuk itu kita perlu ilmu. Kita perlu belajar. Adapun orang-orang yang salah dalam menjadi agama. Itu tak jadi ukuran. Mereka salah. Tidak disuruh mencari hakikat Allah. Dia cari hakikat Allah itu. Pantas dia gila. Akalnya tak capai doang. Dia nak cari apa yang ada sebelum Allah ada. Apa yang ada sebelum Allah ada? Ah, ha, kan bingung ni tu. Ha? Apa yang ada? Lama-lama dia cari apa yang ada sebelum Allah. Alah ha, itu lagi bawaannya. Sampai ngaji apa yang ada sebelum Allah. Itu aja tu. Apa tak terjangkau. Hmm? Kan Rasulullah sudah sebutkan tafakkaru fi khalqillah wa fi tentang makhluk ciptaan Allah, jangan fikir zat Allah. Hmm? Angin doa. Ada dah yang tahu bentuk angin? Tak ada kan? Mana bentuk angin? Masuk dalam minyak, minyak angin dia. Masuk dalam kereta, kereta angin. Masuk dalam perut kita, masuk angin. Kentut, keluar angin. Tapi ada dah yang tahu angin bentuknya? Tak ada. Tak semua di dunia ini harus masuk akal kita, Ikhwan. Tapi semuanya... Hakekatnya masuk akal Tapi ada yang tak bisa dicerna oleh akal Orang sering salah faham Sesuatu yang tak bisa dicerna oleh akal Dibilang dia tak masuk akal Itu yang salah Azab kubur masuk akal atau tidak? Azab kubur masuk akal tak? Kalau orang bilang tak masuk akal Dari mana azab kubur tak masuk akal? Kita tanya kepada dia Siapa yang azab? Allah merintahkan malaikat mengazabnya kalau antum tak percaya adanya azab kubur itu yang tak masuk akal. Antum ngakui Allah Maha Kuasa, tapi antum tidak mengakui bahwa Allah kuasa mengazab orang dalam kubur. Ah ha, itu yang tak masuk akal. Itu. Masuk akal. Oh, tak ada bukti? Ah, ha, ini dia yang masalahnya. Antum ingin bukti. Itu yang masalahnya. Macam apa anak-anak ngasih bukti? Ha ah, gini. Yelah, antun bawa hape kan? Ya. Yeah. Besok antun kalau mati, antun bawa hape antun. Hmm? Nanti kalau ada azab kubur, antun telepon anak. Hmm? Ada apa tidak? Antun bawa. Hmm? Sebab azab kubur tu azab di alam kubur. Bukan azab di kuburan. Harus hmm? pahami. Saya lewat kuburan tak? Ada saya nengok azab. Ya, ki azab di alam kubur tu maksudnya bukan azab kubur itu adalah azab... Di kuburan, azab di alam kubur. Masuk alam kubur tu. antum ah, rasakan tu nanti bentuk-bentuk azab kubur. Tapi kalau di kuburan tu bukan. Tu ada malik lari ke kuburan. Ditangkap orang setampung. Ah, kena pukul dia di kuburan lah. azab kubur nombor tu. <tik> azab kubur. Azab di alam kubur. Bisa dah dibuktikan? Bisa. Dari mana buktinya? Allah kan sudah, Allah sering buat bukti. Bahawanya adanya hari berbangkit dari akhirat kelak. Dibuktikan dengan apa oleh Allah? Bumi yang mati. Kami sirami. Lalu dia tumbuh. Begitulah gambaran yang gaib. Diberi contoh dengan yang hidup. Azab kubur azab. Allah kasih contoh. Tidur. Bukankah kita mau tidur, kita doa? Hidup dan mati. Yang menghidupkan mematikan. Tidur adalah kematian sementara. Dalam kematian sementara. Si'ah balik. Tidur bulan Ramadan. Balik siang hari tu balik dia kan. Wah balik kampung mimpi. Dengan pesawat. Alikopter lah. Pesawat lain tak ada lah. Turun. Di bentang permadani Subhanallah. Kiri kanan tu lah. Banyak yang menyambut. Ada lagi anak Pak RT masih hidup rupanya lagi kan? Ha? Hmm? Awak dulu tertarik semena Pak RT itu, tapi dia tak mau dulu. Tapi setelah ini dia pula yang nyambut kita kan. Weh, tidur senyum yakinlah tu. Senyum dia tidur tu. Yang C bulan mimpi juga yang B. Mimpi Balik. naik helikopter tapi tak bisa turun. Hmm? Disuruh turun rupanya ke sungai pula lagi. Pas di sungai Dikejar buaya, berenang sibuk tu. Ha. Sampai tu rupanya ternaik ke hutan. Nampak harimau, dikejar harimau. Sampai ke kampung, sangka orang maling kena gebuk orang kampung. Kira-kira hmm. hmm. macam apa tidurnya tu? Hmm. Hmm. Senyum atau kesakitan dia tidur? Hmm. Sakitan dia tidur. Kita tanya dia pergi tu, tidak. Si A tadi kenapa dia senyum? Hmm. Sipi ini kesusahan. Itu gambaran nazab kubur. Hmm. Orang yang mati, diwafarkan Allah, mendapatkan nikmat kubur, dia akan tenang, senyum, dia. Dia tidak. Orang berusaha, dia ingin dapat itu. Sementara orang yang mimpi buruk tadi, nyesal dia tidur itu sebenarnya. Kalau dapat, itu nah. makanya sering katakan, ya, tidur itu bukan istirahat. karena yang istirahat itu berubah dari satu pekerjaan, pekerjaan lain itu istirahat. Betani sedang mencangkul. Penat dia. Dia bilang istirahat. Ternyata pekerjaannya waktu istirahat itu lebih berat daripada pekerjaannya yang pertama. Sebab waktu nyangkul keluar keringatnya. Waktu istirahat dia kerja juga tuh. Memulung temacau. Gulung, gulung, gulung, gulung. gulung. Sudah gulung? Isap. Bakar pula lagi. Pekerjaan baru. Sedot pula lagi. Keluar lagi. Kedot, keluar lagi. Sedot, keluar lagi. Sedot, keluar lagi. Lebih berat kerjanya dari kerja yang yang pertama. Ha? Yang pertama dia dapat apa keringat sehat badannya. Yang kedua. Sedot, keluar. Sedot, keluar. Ha? Kan lebih berat tu. Sebenarnya kalau ada ke kebakaran hutan. Kita panggil aja orang-orang yang ahli. Isap. Jadi biar asap itu disedot semuasun. Jadi manfaat. Ya. Eh? Subhanallah, ya. Yeah? Ya. Yeah. Jadi, ya yeah, memang orang merokok umurnya uh, awet muda, sebab mati muda, ya. Yeah? Maling tak masuk ke rumah sebab batuk-batuk terus, ya. Yeah? Berarti dia belum tidur lah. Yeah? Macam-macamlah, ah. Yeah? Tengok. Mengapa diperhatikanlah semua dunia ini masuk akal, tapi di dunia pun tidak semuanya harus diakali. Coba kalau mobil kita rusak. Di starter, mobil baru ni. Starter tak hidup-hidup. Kita datang ke bengkel. Pak, ini saya. Starter tak hidup-hidup ni. Kenapa? Kata tukang bengkel. pompa bensinnya pak, masalah. Bila pula saya pompa bensin kau ni? Banyaknya tak pernah saya pompa ni. Apa pula bensin saya pompa-pompa? Yang kata yang bodoh belah pintar tadi. Doa, ha? Ha? Kata tukang. Akhirnya tukang servis. Jadi bingung ada di bapak ni. Hmm. Pak, kalau tahu, buat baik Em sendiri lah Pak. Katanya, oh, tak, tak, tak. Saya tak tahu, saya tak tahu. Saya tak tahu, sama cakap sajalah. Buatlah apa yang nak buat. Akhirnya, banyak yang rusak. Apa yang kita dahulukan? Kepercayaan. Kenapa kita dahulukan kepercayaan? Karena tidak masuk di akal kita. Tak bisa kita mencerna, kita tak tahu. Azab kubur, dunia akhirat besok, juga <tuh>. neraka, kita tak tahu. Seharusnya kita dahulukan... Keyakinan ketika datang berita dari Allah kepada Rasulnya memberikan kepada kita. Tak pakai lagi otak kita tu. Otak yang paling baik, terima. Kenapa kau menerima? Tak bisa kami nak mikirkannya mikirkan nyayaki. Ha? Nak mikirkan surga tu macam apa kata Rasulullah. Tak terbayangkan lalu kenapa nyusah-nyusah bayangkan? Kenapa kau nak mikirkan surga tu macam apa, macam-macam. Kenapa? Kalau selalu tak terlintas di pikiran. Kalau terlintas itu bukan surga. Lalu kenapa tu sibuk-sibuk nak memikirkannya? Cari aja jalan nak masuk surga. Hmm? Bertanya tu yang manfaat dalam hidup. Ini kadang kalau ini kalau terlalu banyak. Kadang-kadang hmm? pertanyaan yang banyak. Itu pun belum tentu manfaat semua. Hmm? Ada orang tanya sama anak. Kemarin anak pergi bang. Sebelum Ramadan. Kita ramai-ramai pergi. Anak pergi satu tempat. Pertanyaan yang belum pernah anak jumpa kan. Selama anak pergi dakwah. Baru di situlah dia bertanya. Apa pertanyaannya? Ustaz, siapakah istri iblis? <laughs> <guluh> Aki, ana nengok pertanyaan ini do nak bilang, wah, kan nak bilang ini betul pertanyaan menakjubkan ana bilang, belum pernah ana jumpa pertanyaan macam ini. <guluh> Biasanya pertanyaan macam ini, Pak, tak perlu jawab sebenarnya. Pakai akal-akal punawas -akal saja selesai tuan. Ha? Saya bilang, ha? ini pertanyaan, siapakah isteri Iblis? Maaf, saya bilang, saya belum pernah jumpa dengan Iblis, jadi saya belum sempat bertanya bininya siapa. Ha? Ah, ha. lagi pula awak bertanya sampai isteri orang ditanya ha? Ndak salah awaknya. Sudah lama pakai celana tak pakai izin. Tu celana jen tu dipakai itu apa pasal? Bila awak minta izin, ini bini orang pula ditanya lagi. Bini iblis. Apa pasal sebenarnya sampai awak bertanya ni? Ha tu. Dia ingin semangat bertanya sebenarnya. Ini sama pertanyaan yang bilang, pertanyaan ah, ada orang bertanya ustaz, kalau kita ke bulan, kiblat kita di mana? Kan seolah-olah pertanyaan ilmiah itu kan? Sampai ke bulan pertanyaan ahli sains. Kalau kita di bulan kiblat kita di mana? Ana bilang gini ayalah. Antum pergi ke bulan, nanti kalau sudah sampai, antum telepon ana. Nanti ana kasih tahu di mana kiblatnya. Dia bertanya bila dia sampai ke bulan Ini orang bertanya Hidak-hidak senyap Ha? Baik-baiklah bertanya Ha? Ha? Sampai di bulan tanya. Dia tak tahu yang pertama Nyingijakkan kaki di bulan tu orang awak hmm? hmm? Iya Pesawat Apollo, Apollo tu orang awak kasih nama kan? Apollo ko kata. Ah. Orang awak kasih nama tu. Apollo ko, Ah, Haa, namanya Apollo. Lama kita berita, pesawat Apollo, dia tak tahu nama pesawat tu. Apollo namanya Apollo berhasil mendarat di bulan dengan selamat dan empat orang awak. selamat orang Jawa. <laughs> dan empat orang awak. Eh. Empat orang awak tu di mana? Orang Padang lagi. Maka antum kalau orang Padang, mesti di Padang ada namanya Padang Bulan kan? Huh? Di Amerika yakin tak ada nama Padang Bulan. Hmm. Nah, itu. Eh jangan kasih anak-anak nanti salah jawaban. Hmm. Salah jawaban gawat lagi kan? Huh? Nabi itulah cuman tu melihat. Hmm. Ha? bertanya baik, insyaAllah kalau pertanyaan baik itu kadang-kadang kita bertanya itu, indah-indah tapi ada juga yang bapak-bapak semangat Ustaz, kalau kita di surga ha? kita dapat istri bagaimana Ustaz? bagaimana? saya eh, kata, pak yakin bapak masuk surga <laughs> sehingga pertanyaan itu kalau kita di surga, kan mak sebutkan bukan bertanya macam apa nak masuk surga Ustaz, ah itu bertanya kalau kita di surga, oh, Bertanya dulu Ustaz macam apa cara kita nak masuk surga ah itu baru betul bertanya ni bertanya kalau kita di surga, ah yakin betul masuk surga tu, barde oh ya yeah. itu dah yang betul betul saja ya. Ibu-ibu juga, jangan bertanya ustaz Kalau suami itu dapat bidadari Bidadari, kalau istri dapat apa ha, Sudahlah bu Beramal sajalah InsyaAllah masuk surga ha, Nanti tahu apa yang kita dapat di surga itu, ha? hmm? Masuk aja dulu Kata Rasulullah Solat lima waktu, puasa bulan Ramadan Jaga kehormatan Sudah ni tiga ni ha? Tapi yang satu masalah tu, ha? Mentaati suami. Ha, ah, ini yang masalah. Jangan sampai gara-gara seperempat, akhirnya yang tiga perempat hilang. Ibu-ibu lah solat tu, ha? Lah puasa tu, Sudah jaga kehormatan. Satu lagi tu, Ha? mentaeti suami itu saja lagi, ha, jangan sampai seperempat ini menghapus tiga perempat rugi besar kita kalau lah dapat empat-empat ni ha, kata Rasulullah, masuk surga dari pintu mana pun masuk ya, subhanallah kenapa kita tak nak yang itu ya apa dapat? Tak urusan. Penting saya masuk syurga dulu. Sebab sudah masuk syurga tak akan protes kita. Ya mas, kenapa saya dapat yang ini? <laughs> <murna> ah, tu dia. Ini pikiran praktis. mak. Orang kalau belajar Islam itu enak. Ini tenang saja. Nak bingung-bingung kebal lagi? Dia tahu. Ah. Pikir yang sederhana, ngamalkan apa yang disuruh. Yang tak disuruh, namanya tu tak suruh. Ngapain dia kerjakan? Yang disuruh kita kerjakan. Sesuai dengan tuntunan sunnah, cocok kita sesuai pakai helm menyebak. Itu kan pakai SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau antum punya helm besar begitu, berat sampai 10 kilo, apa ini? Mungkin antum bilang ini lebih aman daripada itu. Tak masuk standar. Coret, kena tangkap untuk kena tilang. Begitu juga amalan. Ya. Eh? Salat subuh. Pas hari Ahad, libur kerja, dibantainya 20 rakaat. Lalu ditanya, "Eh, apa pasal 20 rakaat?" Saya kalau hari libur biasa kata dia, ni yang dua-dua ni pemalas ni kata dia Ah yang diterima yang banyaknya mayas, Yang malas tu. Ya sikitnya, Yang sikit kan sesuai standar. Jadi bukan banyaknya itu Yang sesuai standar ah, Kita cari itu sajalah dulu Yang banyak yang sesuai standar itu Yang tak kita kerjakan ah, Kita suka nambah-nambah pula lagi Yang ada aja banyak yang belum kita kerjakan Subhanallah kalau ikut Islam Betul, Quran dan sunnah itu aman kita Kita cuma disuruh mengerjakan Apa yang diperintahkan. Mencontoh apa yang ada contoh Kalau tak ada contoh, kenapa pula? Kita nak contoh Nama contoh tak ada hmm? Eh? Hmm. Ya. bertanya gitu kan? Nah, kemudian memuaskan akal. Apa kata Allah? Ya, saya contohkan yang lebih anulah. Allah katakan begini, menguangwaskan akal, fikiran, saya tak bicara sainlah, akal dan fikiran jiwa itu. Allah katakan, Amkulikum min ghairi syai'in amhumul ghalikun. Dalam surah Tur ayat 35. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada atau mereka menciptakan diri sendiri? Orang sebagaimanapun pasti dia mengakui itu. Pikirannya tak menerima masa sesuatu yang tak ada diciptakan menjadi ada. Mungkin tak. Benda tak ada, tiba-tiba meledak. Itu hmm? teori Big Bang tu. ah. Ha? Benda tak ada. Awalnya gelap. Tidak ada sesuatu apapun. Tiba-tiba meledak. Mungkin tak, benda tak ada, darulah meledak. Ma'am cakap, Yehwan, buang angin tu tiba-tiba meledak, tu tanda ada angin dalam perut tu. ah. Ha? Hmm? Kalau dia tak meledak, lebih bahaya daripada awal ledaan. Itu hmm? so, kentut munasik. Hmm? Dia... Tapi benda itulah tersebar ke mana-mana kan. Itu <laughs> ah, ah, kentut nipak nama itu. Ah. Eh? Bagus dia sekali bambunya. Ah, tengok. Apa dia ciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Atau mereka ciptakan diri sendiri? Akal mesti berpikir tidak mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan jadi ada. Dan akal mesti memang mesti ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah. Diri sendiri tak mungkin. Kita kalau cipta diri sendiri... Saya tak nak kecil macam ini, Pak. Ha? Nak besar Nabi Adam. Jadi siapa kau tak nak ikut apa? Jentik kau ha. Hmm. Besar tinggi macam Nabi Adam, tapi rumah tak macam apa pula besar kan? Ha, besar kita ingin tu. Tulang-tulang kawat, Datuk bacalah kan. Ha? Muka cantik macam Nabi Yusuf. Ha? Punya ilmu macam Nabi Sulaiman. Ha? akhlak seperti Rasulullah, kesabaran seperti Ibrahim, itu kalau kita buat diri kita sendiri. Tapi Allah yang ciptakan kita, terima aja padanya. Tawakal. Kona, ah. Ya sudah begini Allah ciptakan, insyaAllah kalau masuk surga baik semua itu. Kita hiati diri kita untuk surga besok, kita akan besar seperti Nabi Adam seluruh kita besar, muda-muda, gagah semuanya, ini yang kita usahakan kalau bentuk ini, terserahlah apa kata orang nak semekot, semeter kotor, terserah hmm, tak usah pedulikan ha? kenapa? Allah yang berikan kita terima, itu karunia kita aman kita, kita tak berfikir untuk orang ya? kita nak gemuk, ya keluarga gemuk susah juga Diet, apa? Diabetes. Kan diet, ha? Diabetes. kurus kita cepat tu, ha? Kalau nak menguruskan badan, itu dia. Ada obat bagus, diet, diabetes. <coughs> Langsung kurus tu. Kalau nak gemuk, pergi aja ke sarang tawon untuk gemuk. Entah. Ha? Apa kau ciptakan dari sini? Tidak. Akal nerima. Al-Quran nyeburkan. Maka itu teori-teori barat tu. Oh, ini meledak, tiba-tiba meledak. Ya, kalau satu ledakan itu melahirkan keteraturan, Maka tukang bom itu tak perlu ditangkap hmm. Sebab asam ledak lahir teratur Mana ada Mungkin tak tu tumpukan sampah Tiba-tiba datang angin puting beliung, Berubah jadi pesawat hmm. Ah Begitulah alamnya Kalau dia bilang oh tiba-tiba meledak timbul, timbul timbul, timbul jadi Alam mana bisa Yang anehnya orang Islam pula tu carikan dalil pada orang kafir tu membuat teori Big Bang Tak ada tengok Quran sikit pun bon orang islam carikan. Oh ini dia dalilnya dalam al-Quran. Apakah orang kafir tetap melihat bahawa langit dan bumi dulu tu kami satukan. Dah. Keluar teori ini, keluar teori ini, teori ini mengatakan bumi begini. Bingung ya, ki? Si, kalau antum baca tafsir mudah, langit dan bumi ini dulu bersatu, langit ni bumi ni langit macam atap dengan rumah. Kemudian Allah memisahkannya. Allah lepaskan itu langit dengan hawa di tengah-tengahnya. Sehingga langit menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Aman atau no, tak kira belajar? Tak sibuk anda nak mikir bila meledak, tanggal bulan berapa, jam berapa, ini berapa. Sudah ada tafsir, Al-Quran diturunkan ini. Ha? Memangnya Allah tak bisa melepaskan langit bumi tanpa ledakan. Bisa pak. Kalau bisa, kenapa kau bilang meledak juga? Hmm? Dari mana kau tahu? Bukankah Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 51, Kami tidak menjadikan mereka mengambil mereka orang kafir itu sebagai saksi ketika kami menciptakan langit dan bumi dan ketika kami menciptakan diri mereka. Itu surah Al-Kahfi -Ah bantahan kepada orang sok-sok tengalam. Allah bilang kami tak saksikan jadikan itu orang sesat itu sebagai saksi waktu kami ciptakan langit dan bumi ini isyarat mujizat Al-Quran bahwa Allah telah memberikan isyarat bahwa akhir zaman akan ada orang berbicara tentang alam semesta untuk menyesatkan manusia dari Allah Allah sudah sebutkan orang yang sesat itu yo hmm? oh, ada oh ini melodang manusia dari ini ini ni apa uh, teori evolusi manusia as satu keturunan dengan dengan monyet Ini bukan Darwin yang pertama. Ya, Sunbokom. <laughs> <laughs> jadi, batal itu teori aki. Antum mau jadi menurut teori Darwin, antum jadi bukan jadi orang baik. Mulai dari rendah-rendah-rendah-rendah baru naik tingkat ondren. Tapi Sunbokom, Allah, begitu jadi ponyet kan? Jadi manusia sakti Sampai rajin kain aja bingung Nengok sembokong, bayangkan Antum ha? Tak ada pesawat, dia bisa terbang ke mana-mana Ah, -mana. ha? Antum mau jadi sembokong ke Atau jadi yang teori Darwin Enak jadi sembokong lagi ya sih. Tak perlu pakai pesawat lagi Terbang sana, terbang sini kan ha? Ada cecak, ada tikus Ambil aja tongkat Puh, Besar dong, ha? Eh, Itu makinnya teori itu Kalah, sembokong lebih duluan Salah teori Darwin sebab Darwin tahun berapa? Sembokong tahun berapa tu kisah Cina. Jauh lebih dari itu lagi. Ya, manusia keturunan monyet mungkin dia pernah nonton sembokong mungkin ha? Ha? Ah, jangan percaya. Tori-tori barat itu betapa bangganya monyet-monyet melahirkan manusia. Saya yakin tak ada satu pun manusia yang bangga melahirkan monyet. Yakinlah. Apa namu? Oh. Nenek moyang saya saya lahirkan lagi ke dia. Ha? Jadi kalau besok kalau ada dialog, ya, ini pembela teori Darwin, yang ini tidak, maka pembawa acara harus pintar. Saudara-saudara akan terjadi dialog antara pembela teori evolusi dan penentangnya. Ya, yang merasa keturunan monyet silakan masuk. Ya, yang keturunan Adam silakan masuk. Ya, sudah tuh. Ah, pimpinan keturunan monyet silakan masuk, masukkan sarimin topeng monyet berunding dulu dengan cucu-cucu ya aneh manusia semakin modern bukannya semakin bagus otaknya semakin buruk tak? Nah terserahlah Ana bilang Ana tak percaya keturunan monyet kita ni keturunan Nabi Adam kecuali Adam Air Anak ada puas akal dan tidak ada kontradiksi. Hmm. Ya Allah katakan apa lah yang terdapat baru dalam Al Quran? Walaukan min la wajad silapan kasira. Ya? Apakah mereka tidak mempelajari Al Quran? Kalau kira-kirinya itu bukan dari Allah pasti kalian akan mendapatkan pertentangan yang banyak. <laughs> Anak ungkapkan satu ungkapan. Ini di dalam kitab al Raadu al Zana di kawal ditulis oleh Uh, Imam Ahmad. Di mana orang-orang zindik, ateis itu mengungkapkan bahawa Al-Quran itu bertentangan. Hmm? Apa yang diambil satu ayat. Saya ambilkan contoh ayat saya. Pertama, tentang penciptaan manusia. Apa kata mereka? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatir Wallahu khalaqakum min turak hmm? Al-Fatir ayat 11 Kemudian dalam sifat ayat 11, Allah juga katakan, Inna halakna hum mintin laziz. Tadi turap. Yang kedua, mintin laziz. Ya, mint. Yang ketiga, walakat halakna l-insan min sulalin mintin sulallah. Tiga penciptaan asal. Yang keempat, ini dalam surah Muhammad ayat 12. Kemudian, walakat halakna l-insan min sursalik al min hamain masnun sal-sal empat sudah yang kelima khalaqal insan min sal kal fahar ya jadi hamain masnun sursal kal fahar lalu kenapa asal penciptaan sudah tu Allah juga sebutkan dalam surah sayyada summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma in mahin ma in mahin nam asal penciptaan apa kata orang zindik Perhatikan asal penciptaan manusia semuanya berdasarkan Al-Qur'an. Mana asal yang asli? Turab Tin, Salsal, Khana'im Masnun, Kalfahar. Mana yang asli? Saling bertentangan. Lihat ikhwan, kalau antum pelajari Al-Qur'an bukan dari ulama, kita takkan paham takkan paham. Tapi Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya ya, beliau katakan begini. Allah Subhanahu waantictakan menciptakan ini adalah sejarah pembuatan manusia, penciptaan manusia Adam. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari turab, tanah. Turab tanah. Gabungan Tanah yang banyak-banyak tuan Sehingga tanah itu, turob itu jenis-jenis tanah Ketika semua jenis tanah itu digabung Itu jadi tin tuan Tengok rangkaiannya tuan Turob jenis tanah Jadi ada merah, ada ini Sehingga kita ini bersuku Bangsa dan berjenis-jenis Ini turob Nah, semua turob ini diambil dan digabungkan Ketika ini digabung Dalam bahasa Arab itulah yang disebut dengan Tin Ya Nah, setelah dia digabung dan dibasahi, ha? yang beraneka warna tak kalah tersebut saling berkaitan, Ya, ini sudah turup, turup digabung jadi tin, kemudian dikasih air, tanah liat dikasih air. Nah, ketika tanah liat dikasih air, itulah yang dinamakan sulalah. Ya? Ha? Ini sulalah tuh, ha? seperti ini kalau kita main tanah, Digabung tu, kasih air, kan keluar dari celah. Nah, yang keluar dari celah jari ini sulalah namanya tu. Nampak tu? Turap jenis tanah, digabung, dinamakan tin, dikasih air, dah menyatu, keluar dari jari-jari, maka yang keluar dari jari-jari itu -jari itulah sulalah. Inilah yang dibuatkan itu. Kemudian, uh, kemudian tanah yang sulalah tadi, kemudian mengeraslah dia. Keluar kan Kalau kita nak buat tembikar tu kan Buat tembikar, keluar Nah, yang keluar ini sulahlah Ketika dia ini keras ah, Ketika dia keras dan mulai keras Menjadi hama'in masnun Dia keras Sudah itu nanti dia dijemur Dan dia mengering, itulah Kalfahar Itu asal penciptaan Adam 2 Seperti tembikar yang kering Ingat, saya ulangi. Lihat, ini ayat semuanya kalau kita gabung itu adalah asal penciptaan Adam. Adam awal diciptakan dari turab. Apa itu? Tanah yang beraneka warna diambil. Digabunglah dia jadi tin. Ketika tin ini dikasih air, lalu dia disatukan, keluar dari jari, menjadi sulalah. Ketika ini mulai kering, jadilah hama'in masnun. Ketika itu dia sudah... Lebih kering lagi Seperti kita sembikar yang kita jemur Itulah namanya kalpahar Itulah asal penciptaan Jadi tak ada pertentangan Tapi kalau orang kafir bilang pertentangan Itu dia Ayat lain lagi disebutkan Mereka ambil ayat umumnya gini uh, Rabbul masrik wal maghrib Allah itu adalah Rabb timur dan barat Di ayat lain Allah katakan Rabbul masrikaini warabbul maghribain Dua timur dua barat Hmm. Di ayat lain lagi Allah sebutkan Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Banyak timur banyak barat. Hmm. Orang sindik bilang ini kan Al-Quran, timur barat, dua timur dua barat, banyak timur banyak barat. Hmm. Mana yang betul? Ayat menerangkan Rabbul Mashriq wal Maghrib sempat terbit dan tenggelam matahari. Hanya ada timur dan Ayat mengatakan Rabbul Masriqaini Warabbul Maghribain Ia Ini jadual Tenggelam matahari dalam 24 Dua kali tak? Dalam 24 jam Di sini terbit Sebagian daerah dia tenggelam Begitu tenggelam berarti dia terbit di daerah Lain dua kali terbit Dua kali tenggelam Rabbul Masyariq wal Maghrib Tempat gerak Kalau kita gerak pasif Bumi tadi yang menyebabkan tempat terbit dan tenggelam matahari sepanjang tahun yang berbeda. Kadang timbul di sana, kadang mereng ke situ, kadang mereng situ sepanjang tahun. Itulah disebut Rabbul Masyariki Wal Magharid. Jelas, tak ada pertentangan. Hanya orang-orang kafir saja yang tak paham Mengatakan itu pertentangan. Sampai ada orang ngurtad membantah Al-Quran. Sebab dia keluar dari Islam Kena orang Islam itu sudah jelas Dilarang solat di masjidil haram Masih solat juga dia Rupanya ini orang bodoh bin tolol ni eh? Ngatakan masjid haram itu Adalah masjid yang tak boleh solat Di situ, kerana nyamanya Haram Apa bilang ini orang Kalau bodoh jangan dipelihara lah Ini dikasih tahu pula orang awak tu bodoh kan Haram Masjidil haram Batin masjid tak boleh solat sebab namanya masjid haram. Ni tak tahu. Itu. Itu ke bahasa Arab bahasa Quran, subhanallah ikam itu diantara beberapa makna. Solatnya berapa? Iya. Yeah. Solat 12 10. Ya, yeah. itu di antaranya. yang banyak lagi apa-apa yang disebutkan dalam Quran, lebihnya kita boleh tanya jawab masih ada waktu. Ya. Yeah. Uh, susunan kata yang indah dan semuanya uh. Dan Quran tidak ada Kontradiksi Kemudian ingat bahawa Al-Quran dijaga Ya yeah. Al-Quran dijaga bagaimana? Banyaknya yang menghafal. Para penghafal Quran banyak Sampai anak idiot pun bisa berkuran Ya yeah. Karena dia mujizah Ya yeah kalau antum lihat sejarah perjalanan-perjalanan Quran di Quran, kemarin pas saya nonton, itu tentang perjalanan Quran, itu ada seorang anak, subhanallah umur dia 7 tahun dia cuma hafal 4 juz Quran, setelah 7 tahun, dia semangat ngapal, dia cuma perlu waktu 3 bulan ngapal Quran sudah itu, dia sudah hafal pula sahih wukhari Antum bisa bayangkan menakjubkan ini anak besoknya saya tengok lagi, ada yang lebih lagi apa itu? seorang anak di pes ditanya pada dia, ini surah apa, ayat keberapa, baris keberapa anak. dibacakan, surah sekian ayat sekian, letaknya di baris sekian, sudah disuruh, baca 4 ayat sebelumnya, bisa 4 ayat lagi, sebelumnya bisa lagi, sudah itu dibaca satu surah, surah apa? surah ini baca 4 lembar setelahnya, dibacanya lagi Menakjubkan hafalanmu Dan Allah bagikan itu. Hafalan itu Allah bagikan. Ini sudah menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Mujizatnya Al-Quran. Mana ada orang-orang penyanyi musik, hafal lagu macam itu kan? Ah, Tidak. Pendeta yang setiap hari main musik, tak ada yang hafal injil kan? Itu. Itu lho. Subhanakallahumma bihamdika. Asadu ala ilaha ila anta. Tawfru kautu wilayah. Ada pertanyaan? Eh, hey, makan nama lagi? Ah, lapar sampai tak bisa bertanya kan dah ni? Biasanya banyak pertanyaan. Saking lapar sampai tak bisa bertanya. Ah, jangan, cuma jangan ditanya Ustaz. Bukaan nanti apa Ustaz. Ah, itu dah urusan itu kan Iya. Ustaz Ana dapat ujian subuh Tadi bahawa ada jemaah yang menantang Sampai-sampai dia melarang saya untuk solat Untuk solat di masjid tersebut Kerana tidak pakai punut dan uh, duduk iftiras Berarti dia tak bisa juga solat di Mekah nanti tak kunut. Sebab orang kunut tak kunut dilarang solat. Dia naik haji macam apa dia nak solat? Hah? Hmm? Ha? Kan tak kunut tu? Hah? Maka itu jangan anu badi tak kunut. Kalau sempat ada peraturan itu kan ya. Hah? Yang kunut tak boleh datang ke Mekah. Kau tahu doh. Hah? Maka itu harus paham dulu ya. Masalah kunut ini akwan ya, juga harus dipahami. Ya. Ada tak larang ulama apabila orang kunut kita mengangkat tangan? Bahkan sebagian ulama mengatakan, Lihat. Kalau antum berkeyakinan kunut itu bina, antum tak boleh mengangkat. Tapi kalau antum menganggap itu sebuah ikhtilap dan beda ini, antum bolehkan mengangkat. Satu pandangan. Imam Rahman ketika menyusabihi kunut, berdua mengangkat. Tadbik dari amalan, tidak ada larangan antum untuk mengangkat. Kerana kesatuan itu lebih utama dulu. Ya, sampai nanti orang akan paham. Nah, apabila di masyarakat seperti itu, ya, ha? di masyarakat seperti itu lihat siapa yang melarang. Orang punya kekuatan orang apa? Kalau dia mau dialog, percuma aja. Ya? Kemarin kita ada juga orang satu daerah ingin dialog. Ketika sudah didatangi tak mau, bukan, bukan sampai begitulah. Kemarin beritanya sampai menggegerkan ingin dialog. Tapi begitu ingin datangnya apa? Syarat ini dalil dialog ilmu ya, bukan kata saya kata saya, ya. Tetapi masalah kunun harus didudukkan. Apabila sekiranya di daerah itu kalau kita angkat tangan tak angkat tangan itu tak masalah. Antum tak usah angkat tangan. Tapi ketika di daerah itu sekiranya kita angkat tangan apa ini itu jadi masalah kita tak angkat antum angkat saja. Kena kesatuan itu lebih lebih utama, ya. Masalah duduk. ya, Masalah duduk. Kan pandangan. Sama lah. Ketika ada perbedaan ni khilaf itu itihat. Antu goyangkan jari tak goyangkan ni. Saya usai minta goyangkan jari. Saya usai minta goyangkan. Orang lain. Saya albani goyang. Ketika Antu goyang jari. Tengok orang tak goyang. Nih Antu kan bisa cari jalan lain. Antu ingin pada-pada. Sudah -pada -pada. tak goyang. Sampai orang mengerti dengan keadaan itu. Pelalahan ba hmm? Ya. Ya pelan-pelan, jangan lupa banyak orang yang tidak tahu, sama kita kan bisa negur khatib salah bacaan ni khatib itu boleh itu ditegur, hmm? Oleh makmum dengan khatib bukan makmum sama makmum makmum dengan khatib, tapi antum itu khatib tak tahu, orang pun tak tahu, antum kena sergah orang belum waktunya sama solat pakai sandal, sunnah atau tidak hmm? sunnah antum mau ngamalkan, ini mesti agung <tik> sunnah orang sandal naik ke kepala kita jangan nyalakan orang salah kita dalam tadik mengamalkan sunnah Ya, sebab ketika kita mengamalkan sunnah membuat orang lari sunnah kita berdosa liar kalau sunnah itu hukumnya sunnah kalau kita amalkan menimbulkan fitnah antum jangan amalkan dulu lalu ada kata, oh ustaz kalau ada sunnah masa bisa menimbulkan fitnah Rasulullah sudah sebut inti tak percaya pada Rasul akhir zaman itu akan jadi asing Antum pakai jenggot aja asing tengok orang. tu Itu pindah, orang lebih takut pada jenggot daripada muka kita. Apa buktinya? Waktu kita tak ada jenggot, senang orang tengok muka kita. Begitu ada jenggot, takut orang. Padahal kalau jenggot itu berjalan sendirian, tak ada orang takut juga. Tadbik. Perhatikan tadbik itu, yakin ya Jangan kita tahu satu kaedah, bid'ah itu pun bukan satu kaedah. Ulama kita kumpulkan 23 kaedah bidah. Kita cuma satu tahu satu kaedah. Akhirnya segalanya bidah. Lidahlah macam petir. Faham? Memang ustaz belum bagi yang belum. banyak 23 kaedah bidah tu? Bukan mana illa amanan laysa alayhi amrun fa Bukan itu aja ikhwan. Banyak Sesuatu yang tak sunnahkan untuk mengangkat jadi sunnah. Bid'ah tuan-tuan mengangkat. Apa dia? Hmm? Solat. Jama'at waktu hujan sunnah atau tidak? Menjamak solat waktu hujan sunnah atau tidak? Dari mana untuk mengatakan itu sunnah? Hmm? Yang tiap sunnah jadi sunnah, kita tukang buat bid'ah. Keringanan. Betul. Apakah keringanan itu sunnah? Puasa berbuka di bulan Ramadan, sunnah atau bukan? Keringanan kan? Sunnah Nabi. Nah, lihat di mana kedudukan sunnahnya. Nah, ketika setiap hujan jamak, setiap hujan jamak jadi bid'ah tuah. Asal hujan sikit, oh jamak tuah akhirnya orang kebiasaan Pada menjamak solat itu cuma di masjidnya akhirnya dia jama' solat di rumah itu tuh banyak kaedah solat, baca surah sejadah itu bagian sunnah kan setiap jumat tapi kalau antum angkat amalan sejadah ini setiap jumat sampai-sampai ada etikat, kalau tak baca surah sejadah hari jumat kurang abdol solat jadi bid'ah jadi ada pula imam khusus, imam sejadah. Hmm. Panjang kaedah seperti itu ya. Ini. Apakah ada solat 25 rakaat di kampung Ana? Ada ustaz yang mengajarkan apakah ada yang tentunya Rasulullah tidak pernah solat lebih dari 11 rakaat? Ada yang mengatakan riwayat 13 dimasuk Lalu salahkah orang kalau sholat 23? Saudi berapa? Madinah berapa? Menurut antum saya bebas tak tahu. Saya usai min bodoh. Cuma kita aja yang tahu apa. Hah? Mereka beritikat bahwa aman Rasulullah lebih baik. Tetapi mereka juga tidak menafikan hadis Rasulullah bahwa sholat sunnah itu dua-dua. Tidak diberikan batasan 23. 22 Dalam rangka ketawuk, Dibolehkan orang solat sampai 23. Bahkan ada mengatakan sampai 36. Tetapi dengan etiket, Ini tidaklah lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Bahwa yang 11 itu lebih baik. Kenapa? Kalau kita mengatakan 23 lebih baik, Berarti kita salah. Kenapa? Rasulullah yang terbaik. Tapi bolehkah? Ulama tak melarang. Kena inti dalilnya Apa? dua-dua so, bukan solat mereka berdalil dengan hadis Umar bahwa Umar memerintahkan solat dua puluh tiga bukan sebab di dalam wadah Imam Malik dalil yang soheh justru Umar nyuruh sebelas tadi mereka patahani bukan atas dasar dalil yang lemah mereka berdalil bahawa solat sunah dua-dua dan di dalam Ramadan orang ingin memperbanyak solat sunahnya dan mereka tidak mengerjakan witir dua kali Sehingga mereka cukup witir sekali. Kalaupun mereka menambah solat setelah solat. Apa? Setelah solat tarawih, Mereka menambah tapi mereka tidak iringi dengan witir lagi. karena witir tidak boleh. Dua dalam satu malam. Eh. Saat hukum mengumumkan, Membutuhkan apa, apa ni? Ha? Oh, hukum makmum membuka musab al Quran. Eh? Tidak ada sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka al Quran. Bahkan yang dibolehkan para ulama itu bagi yang ingin membuka al Quran adalah yang lebih roji adalah orang ini cukup untuk sholat sunnah. Orang yang bertugas memperbaiki bacaan imam. Ni di belakang imam ni ya. Dia bertugas memperbaiki bacaan imam. Dialah yang membuka. Yang lain tak boleh. Kini semua nak buka. Mana khusus dia? Ini memperbaiki bacaan imam. Imam bacaannya panjang. Kalau imamnya masih sama aja tu nak buka apa? Ya? Imam bacaannya panjang yang di belakang imam memperbaiki. Dan imam tak boleh buka. Sebenarnya kalau boleh buka, imam lebih layak untuk membuka lagi. Dia tak apa? Dia tidak juga satu-satu jam -satu malam. Ha? Ah, hidup. Cukup. Tidak. Ustaz dalam solat tarawih, bernyembah jika kita mendapati rokaan. Apakah satu rokaan? Apakah ada hukum masbuknya? Iyalah. Tapat satu rakaat, lanjutkanlah. Kalau dua rakaat, tinggal satu lagi. Tetap mas boh. Mas kena makin kabur nampak, atau makin apa? Hmm? Karena ada yang hal yang halangan di jalan. Karena ada halangan di jalan, anak sedikit sampai di masjid, apa? terlambat sambil ketinggalan solat isak berjemaah. Sementara salat tarawih sudah mulai. Apakah yang harus anda lakukan? Salat isya'lah dulu sendiri kan? Nah, itu baru salat tarawih. Dahulukan yang wajib dong. Eh? Ustaz sebagian orang mengatakan bahwa yang ada di Al-Qur'an itu binah sehingga binah terbagi dua. Bahwa baris yang ada di Al-Quran itu bin'ah. Ini orang tak faham. Masailul mursalah. Ya? Sedangkan Al-Quran pakai baris saja. Banyak yang tak pandai baca. Apalagi Al-Quran tak pakai baris. Masailul mursalah itu berbeda dengan tentang bin'ah. Ya? Kena masalah hati. Dikumpulkan Al-Quran juga bukan bin'ah. Masailul mursalah. kenapa kalau tidak dikumpulkan. Berapa orang yang akan baca quran Farah Hafiz sudah... Banyak yang meninggal. Itu bukan masalah bid'ah. Asal ilmu rusalah keutamaannya jauh lebih besar daripada masalah bid'ah. Benar bida itu tidak ada dalilnya. Bacaannya tak berubah. Memangnya kalau ada baris itu dengan tak ada baris, bacaan berubah. Hmm, tidak, bacaan tetap. Cuma banyak orang yang tak bisa baca Quran. Sedangkan yang berbaris saja banyak yang tak bisa baca. Apa lagi tak berbaris? Nak baca Quran, gundul lah Quran beberapa sahaja banyak tak dapat, tak usahkan itu yaki. Bacaan Quran Saudi itu banyak orang kita tak pandai itu. Ha? Kena banyak tak ada tanda. Ha? Artinya dia harus fahami dulu bedanya. Apa bagaimana cara menghadapi orang-orang yang fanatik atau taklid? Ikhwan ngaji jangan suka nak mikir jawab bantah orangnya. Ya? Kadai Imam Syafi'i terkul jawabi al Jahili jawab. Tinggalkan orang bodoh itu itu jawapan. Jangan bertengkar. Ha? kalau dia tak tahu, jangan Antum bertengkar Antum tak paham juga, dia tak tahu apa ke lain jadinya hmm? <tos> <tos> awak tak paham dia tak tahu sudah, tinggalkan itu jalan terbaik, hmm? besok anak si buku ni, Pak Bafi, si, anak tak bisa debat, Antum lebih banyak cakap daripada anak ni buku, kalau dia bilang ah, buku kan karangan orang Antum orang apa Jin? Aha. Kalau antum Jin, nanti anak cari ya. dia tidak buku Jin. Aha. Kalau antum orang, ni buku orang nak kasih. Kan, antum orang juga tu, ya? Kecuali antum Jin, ya? Tak, ada bukunya yang bilang. Ampang tu, suruh dibaca. Nak kau ngamuk ngamuk ngamuk lah. Robekkan itu besok nak kasih kopian lagi. Ah kerja itu kerja kau ngrobek sewari. Ya. Bagaimana cara membayar video? bagi ibu yang menyusui apakah orang nifas dihukum al yang sama dengan menyusui orang yang bayar fidya ya yang lebih roji kan ada beberapa pandangan wanita menyusui dan apa ada sebagian mengatakan dia qada salat eh qada puasanya dan bayar fidya ada yang mengatakan cukup membayar fidya yang lebih roji cukup membayar fidya karena ini pendapat para sahabat dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya karena itu keringanan Keringanan yang dibagikan, kalau sudah ada lagi, tak ringan lagi. Berat dia, sudah puasa, bayar pulak lagi. Lama-lama tak ada ibu-ibu hamil pulak lagi. Ha? Banyak betul kena. Sudah hamil, berat, puasa pulak lagi, bayar fidyah lagi. Ha? Tidak, ringan, penang, ya, cukup bayar Pidia. Bayar Pidia satu hari untuk sekali makan. Ada yang mengatakan bayar Pidia bisa setelah itu bayar. Dibagi untuk 30 orang diundang, berbukaan, bagi makan. Selesai. Mau lebih banyak, terserah. Tapi jangan kurang. Ya? Mudah sebenarnya bayar Pidia itu. Ya? Kalau kita kasih makanan aja, ya kasih beras ini. Kasihlah. Orang kan tak makan beras saja. Hmm? Ini bagi media beras saja dibagi. Memangnya orang makan beras saja? Kan perlu. Kau kasih juga lauk pauknya sekalian, eh? Lebih kurang sudahlah. Sama kawan tetangga sebelah. Ustaz, apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an itu? Apa ayat per ayat atau musab atau kandungan isi untuk meng mengapa orang ai tidak Dibolehkan Pegang mushab Ini pertanyaan Quran itu kalamullah Yang mushab lain lagi Yang kita pegang itu mushab Quran itu kalamullah Bismillahirrahmanirrahim Ini kalamullah itu Quran War Quran Warquran majib kalamullah Terusai Kalau yang dalam buku itu mushab Ustaz kenapa orang tak boleh memegang mushab Siapa yang melarang Ulama khilaf orang haid tak boleh memegang Qur'an. Khilaf para ulama' tentang orang haid. Kadang-kadang sebagai mereka berdalil dengan Latum siku illal mutahharun. Ulama' katakan mutahharun itu yang disucikan. Yang disucikan itu malaikat Jibril. Itu Qur'an lawil makfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan Allah Jibril. Ada pun wanita haid Khilaf ulama Dia ada yang mengatakan Tak boleh megang mushab Qur'an Yang ada mengatakan Boleh memegang mushab Qur'an Karena yang kotor itu apa? Darah haidnya Bukan tanganmu Darah haid itu yang ini uh, Ini dalil juga yang membolehkan Memegang mushab Al-Quran. Yang lain cari jalan tengah. Jangan pegang mushab yang murni. Mushab. Pegang saja mushab terjemahan. Nah, selesai. Yang lebih dasar lagi, ada yang tak boleh baca Quran. Lalu nah, makan, baca apa dia? Ya, itu dia. Kalau mushab biasa, ya. ini, Bolehkah sholat tarawih menjadi mengambil 8 rakaan di belakang imam yang 23 rakaan. Apa sholatnya dihitung berjamaah? Sebagian yang lemah, tetap antum ikut imam, ikut 23. Kerana ikut imam 23. Ya? Sebagian katakan ini, kalau saya panjang tidak, nah, antum ikut imam. Jual dari imam. Antum musafir ikut imam, antum lengkap 4. Walaupun antum ini gunakan untuk Asar tapi ikut imam empat tak bisa antum nak ngambil dua jaya lalu salam lalu naik lagi jadi empat tapi antum sholat zuhur dengan asar imam cuma sholat zuhur tak boleh lengkap ada pun sholat uh, tarawih Allah mengatakan ya sebab tak ada larangan hmm, itu kenapa tidak mau banyak sedikitnya apa anak insyaAllah. akan dalam waktu dekat ini akan menikah. Oh, antu nulis menikahnya kabur-kabur si kena. Ha? Menikah besar-besar lah tulisan. Anak akan menikah. Oh, ini semangat. Ini agak ragu-ragu, nampak. Ha? Apa pesan dalam nasihat Ustaz untuk anak? Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat umum saja sebenarnya. Ha? Pertama, nikah bukan wisata kuliner. Uji coba. Tak. Ya? Terutama poligami. Juga bukan wisata kuliner. Nak rasa masakan Padang, nikah orang Padang. Jawa, nikah orang Jawa. Banjar, nikah orang Banjar. Tak ada rasa enak masakan, cerai semua. Itu wisata kuliner. Nama, ha? Pertahankan. Ya. Nikah kalau kita ingin diterima oleh pasangan dengan apa yang ada pada diri kita, terimalah pasangan dengan apa yang ada pada dirinya. Itu inti. Bina kepercayaan. takwa sudah jelas. Ketakwaan pada Allah sudah jelas. Kemudian, ya. Setia dan saling percaya. Satu sama lain. Panjang. Sebab hari ini kita sedang bukan khutbah nikah. Saya takut nanti saya kasih khutbah nikah. Banyak yang nak nikah setelah Ramadan. Ha? Eh? Eh. Ini semangat nikah tu lain. Tapi bagus antum sudah punya semangat untuk untuk nikah. Kena banyak banyak orang yang sudah punya pun tak semangat untuk nikah. Ya, apa yang ditakutkan bagi bujang-bujangnya? Kalau dia disebut bujang lapuk marah pula dia kan? Ya, kenapa apa yang diragukan lagi? Rezeki kalah dengan ayam. Ayam tak kuliah, tak pernah pakai sepatu. Ha? Anak banyak. Ayam tangan tu Kita Taman kuliah Sarjana Berjalan ke mana Pakai sepatu Pakai mantap Suruh nikah Takut Tunggu oh, Jangan kalah dengan ayam ha? Tengok ayam Anak banyak Senyum santai saja Sampai Makan ha? Lalu ada jawab Itu kan ayam ustaz Iya itu ayam Kau ayam apa bukan? Ha? Kalau kau bukan ayam, nikah cepat. Ya? Saya lah cari ustaz tapi belum dapat. Ah, itu lain persoalan. Ha? Belum dapat dengan tak ndak itu lain persoalan. Kalau belum dapat kan banyak. Ya? Jangan pula ke dukun. Ada kadang-kadang akhwat umurlah ini tapi tak dapat-dapat. Apa pasal tak dapat? Pergi ke dukun. Pak dukun, tak tolonglah. Saya ndak, orang tak ndak, orang ndak, saya tak ndak, tak pernah dapat jodoh, kata Dukun. Kalau begitu, sampai kapan kau tak dapat jodoh? Mulai hari ini, seminggu lagi, kau tunggu. Tapi dengan syarat kau harus bersumpah hari ini, tak boleh nolak lagi. Yalah Pak Dukun, apa pun saya akan terima. Pak Dukun dah masang hati masalahnya. Pakse masang strategi. Tiga hari datang, berseri wajah anak gadis. Nada ada siapa yang di depan depan mana depan tu lah ah, itu maksud hati dapat 25 tahun apa dapat lima 25 tahun punya dapat 52 tahun nanggah subhana kalau muhibbi mukasah dan lain-lain terus tahu perkaut terbiro salam kepada tuhankan